ez kívenökbe 2019. május 17-ike van és péntek 5 perccel mulott reggel 7 óra ez a kéjfajonczi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiaja János műsora tena Wagner Tivor azt mondta hogy egy fake news én is növeltem a fake news mennyiségek számát amikor azt mondtam hogy derülték van és szép idő lesz Hát ami azt illeti, amikor kinéztem, akkor tényleg derült időnek tűnt és tényleg abban reménykedett az ember, hogy szép idő lesz. Aztán nem így alakult. Ugye fake news az, amit az ember egyébként szán szándékkal hamis módon dobbe a köztudatba annak érdekében, hogy ott megkavarjan valamit, amit egyébként megkavarni szerette. Tegnap se nem a szándék, se nem a tény nem volt alkalmas arra, hogy fake news szolgáljak. Ha nem is volt teljesen derült az ég, a nap látszott, illetőleg a kék ég, ez aztán később megszűnt. Annyira, hogy erről a műsor második felében mielőtt távoztam volna, tájékoztattam önöket, tehát még mielőtt bárki meggyanúsít engem azzal, hogy itt keverem a fécest, ahogy ezt otthon anyukám mondaná, Természetesen bárki gondolhatja ezt, sem szándék nincsen rá, sem a tegnapi nap nem tekinthető erre nézze bizonyítéknak, hogy ma mi lesz, azt még nem lehessen tudni, hiszen még csak 6 perccel mutat reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is, Fiala János 14 éven aluljaknak nem, és felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely rövidesen tálalja önöknek filipov Gábort, majd Navracsis Tibort, Karácsony Gergelyt, majd Bácska Jánost, aztán pedig hazamegyek annak érdekében, hogy fel vagy ne készüljek fel a civila pályára, hogy aztán hétfőn újult erővel itt lehessek. Ne felejtsék, május 27-én hétfőz egy hétre ismét nagyon messziről jött ember lesz. Az akváriumklub Klub volt lokájában ebben a fél évben utoljára, és miután minden műsor utolsó adás és minden műsor kísérleti adás is egyben, arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz, holnapra, Inkább 27-én jöjjenek el a nagyon messziről jött emberre, semmint, hogy ebben októberig várjanak, mert ki tudja, eljön -e az október. Az október minden bizonyal eljön, de hogy mindenki számára, aki egyébként egy októberi nagyon messzire jött emberrel számol, hát ezt majd októberben tudjuk konstatálni. 0614890999 és 0636771161. A hátra levő néhány percet önök fogják dominálni, már amennyiben telefonálnak. Azt követően pedig a dominanciájuk megmarad a hallgatásban. 06148909999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire! és az örök fiatalságról akarnak nézni videót akkor nézzék meg azt a videót amit legutóbb közzétett saját magáról a nem kicsit exhibicionista Mick Jagger A reggel 7 óra, ez a fejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fial János műsor derültékben. Nagyjából 9-20-11 fokon, és ennek könnyen lehetséges, hogy meg lesz a duplája is. Jövő héten vasárnap uniós választások lesznek, aztán. Azt mondja, június, július, augusztus, szeptember nem egészen 5 hónapra rá. Mindenféleképpen, vagy hát nagy valószínűséggel 5 hónap a később helyhatósági választások lesznek. Aztán, hogy nyugalom borul-e az országra, vagy sem, nem tudom. Én minden esetre, hogyha elérek 2019. november. Akkor én elmesélem önöknek, hogy tegnap találkoztam az saját magukat vénkecske és jólábú nő párral. Ők tudják, hogy miről van szó, ennél többet pedig nem szeretnék önöknek elmondani. Életeket elmesélem magát a történetet. A vénkecske és a jólábú nő története az azzal kapcsolatos, hogy ahányszor szoktunk találkozni, ők mindig lemoshatják az autót. És ott ahol szoktunk találkozni, ott az autómosóban egyszer azzal szembesültek, hogy őket úgy azonosították leírás alapján, amikor érte mentek német gyártmányú autójuknak, hogy ki volt írva, hogy a jólábú nő és a vénkecske. Ezt aztán a maguk módján észrevételezték, aminek következtében lassan kicserélődött az egész személyzet, amely nagy valószínűséggel nem természetes elmúlással következett be, mert hogy az átlag életkor nem volt túlságosan magas. Nos, miközben nap találkoztam a jólábú nővel és a vén kecskével a sorban, ahol előttem vagy közvetlenül mögöttem a jólábú nő állt, át egy fiatal ember, aki nagyon mosolygott, hát én is visszamosolyogtam, már amennyire nekem ez megy, köszöntem is. Majd Minden átmenet nélkül kiderült, hogy az a fiatal ember állt ott, aki a hét legelején... Azt kérdezte, hogy ha neki, ha nem is pánikrohamai, de mindenféle kétségei vannak, akkor mármint az esküvőjét tekintve, akkor hogy tegyek fel neki abban a kapcsolatos kérdéseket vagy tanácsokat, hogy jó döntést hozzá, és mondtam neki, hogy hát ilyen tanácsokat én nem tudok adni. Ilyen tanás tennap sem jutott az eszembe, de miután a személy azonosságát felfette, elmesélte foglalkozását, és elmondta, hogy kedvese egyemelettel emelettel található valahol, amit itt most nem nevezek meg, azonnal felszólítottam, hogy hozzon össze a kedvesével, majd mindjárt tisztáztam bele, hogy Isten ment, hogy megosztjuk vele azt, hogy mi ketten hogy ismerkedtünk meg, mert esetleg még a másik fél mondja föl a leendő kontraktust, így aztán egyszerűen csak hazudtam valamit, ami nekem olyan nagyon nehezen nem megy, hiszen minden reggel 7 és 10 között gyakorlom, különös tekintettel arra, fél már nem szoktam itt lesz. De az, hogy ez így hétfő és csütörtök között beállt, azért abban van valami 06148909999 és 0636771161 már nem túlságosan sokáig. telefonálni akar most, legyek! Most már ne tegyek! Jó reggelt kívánok! Uh, tegnap is észleltem már aztán kinyomtattam, és már kiegészítettem a tudásomat, mert a civilapályán szerkesztője beemelte azt a témát, amit korábban még azt lett volna mondani, hogy nem kértem volna, mert azt mondtam volna, hogy összeférhetetlenség. De most már mindent másféleképpen értelmezek. Az zugló jegyzőnek volt a levele, és annak az ötödik oldal az nem <coughs> hangzott el tegnap, azt majd ma ismertettem, amikor karácsonyi Gergelyel beszélgetek. De a dolnak az a lényege, hogy. És nem fog kényes fizekre vezetni, tudom, hogy a te feleséged is, miket legalább tudjuk, a médiában dolgozik. Hogy, ugye azelőtt a dilemma, állott, dilemma előtt állok a tv műsorommal kapcsolatban hétről hétre, hogy készítsek egy laza, azért annyira laza a műsornak ne legyen, mint az átmentem a szomszédba, vagy nem tudom mi a címe annak a Sebestén Balázs féle műsornak, vagy ne legyen annyira laza, mint a Ábor féle hashtag, de ott négy ember, megbeszélek velük, vagy beszélgetek pontosabban hat témáról, és ma szó lesz a babakötvényekről, és szó lesz a zuglói parkolásról, és mind a kettőbe beleástam magam, nem állítanám azt, hogy le tudnék vizsgázni belőle, de azt mondom, hogy nagy valószínűséggel az átlagnál nagyobb ismeret anyaggal bírok, és az a feltételezésem a tévedés minimális kockázatával, elnézést kérek előre is azoktól, akikkel majd leülök egy órakor egy stúdióban, hogy több ismeretem van ezen dolgokról, mint nekik. Lehet, hogy tévedek. Nos, nekem el kell döntenem, és ma sokkal ingatagabb vagyok, mint korábban, bármikor, de a szó jó értelmében, hogy mit kövessek, hogy ragaszkodjak-e a tényekhez, és ebből adódóan legyen egy néha feszült, néha nem feszült beszélgetés, amit a néző könnyen lehetséges, hogy azzal büntetnek, hogy elmennek, és nem nézik a műsort, miközben ha egyébként van ellentét a, a a résztvevők között, de az feszültséget nem jelent, vagy a feszültség mértéke a tízes skálán jelentősen alatta marad a hatosnak, tehát mondjuk kettes, hármas, akkor azt honorálják. Hogyha ez eléri a hatost és a hetest, akkor legalábbis ebben a műsorban tudnék olyan műsort csinálni, eh, ahol ezt értékelnék, de ez nem ez a műsor. Eh, és akkor lehetővé teszem, hogy gyakorlatilag elbeszélgetünk dolgokról úgy, hogy közben... Azok, azokban az anyagokban néhányban a tényanyag engem jelentősen befolyásol, de ugyanezt a beszélgetésben nem juttatom érvényre, mert egyébként, ha érvényre juttatom, olyan konfliktus jön létre, amely nem tesz jót a műsornak. Ilyen konfliktus egyébként nap, mint nap a Kejfejancsiban is van, de miután ott az íg egyet a világán, a civil rádió kuratóriumán kívül csak az Úristen van fölöttem, és ők általában nem szólnak bele a munkámba, szinte kizárt, hogy beleszóljanak. Itt egészen más a helyzet. A dolog nem arról szól, hogy tanácsot adjál nekem, hogy viselkedjek majd az ATV-ben, hanem az, amiről beszélek, az gyakorlatilag a kereskedelmi tévékben, rádióban és a közszolgálati tévében és rádióban is egyre jobban felelhető, és ennek a destabilizáló, dezintegrációs hatása egészen elképesztő, és akkor még nem beszéltem a fake newsról, nem beszéltem arról, hogy mindezt mesterségesen hogyan bolondítják meg. Levittem a hangsúlyt. Biztos vagy abban, hogy a konfliktus az elődözi a nézőket, tehát erről lehet számokat. Nem láttam számokat. Nagyon jól beszélsz, nem láttam számokat. Azt láttam, hogy a, a 45-50-ről az elmúlt időben a 60-65-re került a civil a pályán, és akkor ez engem hiúságilag foglalkoztat, mint a tévét annyira nem foglalkoztatja, de engem igen. De most független a nézettségtől, az ottani hangulatra ez jelentősen rányomja a végét, és van egy permanens konfliktusa a szerkesztővel, amit egyébként tudunk kezelni, de amit látható módon nekem kell megoldanom, mert én vagyok a abban a helyzetben, tehát én vagyok könnyebb helyzetben, mint ő. Jó, nekem erről két dolog jut eszembe, ahogy felszokták vezetni a véleményüket a vendégek a műsorokban. Az egyik az, hogy az én tapasztalatom, meg az intuíció én is azt mondja, hogy egyébként a, a konfliktus az inkább növeli a nézettséget, ez a kevésbé fontos. A fontosabb az szerintem az, hogy abból a műsorból, ahol <coughs> beülnek vendégek, akik elmondják a tényekkel nem mindig kapcsolódó, egyébként előre megjósolható véleményüket, abból azért van elég szerintem a tévében is, meg a rádióban is. Mondhat, hogy nem fogsz kérni tanácsot, úgyhogy nem is fogok adni. De teszem észre gíború, Gábor, hogy az emberek, akik velem ülnek, egyre ellenségesebben tekintenek rám abban a tekintetben, és azért, hogy állandóan kiokítom őket arról, hogy ha bár a témáról beszélnek, de a téma ismerete nélkül, és nagyjából azt érzékeltetik, hogy ha ennyire okos vagyok, akkor beszélgessek magammal. Uh, én, má, én nézőként máshogy látom. Van, aki, van, aki így, így tekint ezekre a helyzetekre, és van, aki pedig ez észküre arra, hogy ne adjuk. Okay, akkor legyen itt egy pontos veszély, és aztán visszatérünk erre. Mit kezdjünk azzal, hogy feltételezzük fel, hogy 8 óra 4-kor föl fogja venni Karácsony Gergely a telefont, és Karácsony Gergelytől azt fogom megkérdezni, hogy a legutóbbi beszélgetésünknél miért nem hozta szóba annak a jegyzőnek a levelét, aki akkor azt a levelét már egyébként megírta, különös tekintettel arról, hogy szóba jelezte, hogy mindarról, amiről egyébként mi kedden beszéltünk neki, az a véleménye, hogy az jogszabálysértő. Egészen odáig, hogy ma már azt fogom tudni elmondani, hogy a Magyar Hírlap azt írta, hogy valójában Karácsony Gergely a saját jegyzőjét veszi igénybe annak érdekében, hogy megfúrja a zuglói parkolási szerződések felbontását, amit egyébként ő is megszavazott. Na most Gábor ember nincs, aki ezt érti, leszámítva azokat, akik a, a tudod, mint a, a vicc hogy oké, okay, mikor ért véget a második világháború, hány halottja volt a Szovjetuniónak is név szerint. Mit kezdjek ezzel a szituációval, hiszen a Magyar Hírlap nyilvánvalóan azoknak a bizalmával él vissza, azoknak a naivításával, azoknak a tájkozatlanságával, akik a történetet nem ismerik. De a történet nem ismeréséhez karácsony Gárgely egy tízes korán tízesre járult hozzá azzal, hogy kedden nem beszélt arról, amit ő már tudott, és amit én is tudhattam volna, ha egyébként még két óráig foglalkozom az anyaggal, de csak két órát foglalkoztam vele, és nem négy órát, és jöttem arra rá, hogy való újában, amiről mi beszélgetünk. Arról pénteken egészen más vonatkozásban kell beszélni, miközben egyébként a történetek azok előtte történtek, tehát nem szerdán vagy csütörtökön. De már a Magyar Hírla tudja, hogy ezt egyébként Karácsony Gergely mesterségesen, hogy ma meg. Jó, ez megint a kevésbé fontos hozzátételem, hogy én nem tudom, hogy hányan olvasák a Magyar Hírlapot. Szerintem nagyjából senki rajtot kívül. Most már én sem olvasom, nagyon gyakran. De szerintem a Tényleg azért hallgatják a tenis, De most nem róla a hanem arról, hogy a tájékozatlansággal egy orgánum hogyan próbál nem kismértékben visszaélni. Amit egyébként maga a polgármester tesz lehetővé, hiszen nem mondja el, hogy a saját jegyzője támadta meg. Sőt, kétségtelen tény, hogy talán a hirtévének azt nyilatkozza, hogy ezeken a nehézségeken ő túl teszi magát, mert pedig nehéz elképzelni, hogy hogyan teszi túl magát olyan nehézségeken, amelyekben egyébként a jegyző azt mondja, hogy azok jogszabályjelenesek. Ezt akartam mondani az előbb a, a mondatomnak a végén, hogy lehet, hogy ez nagy vitás, de érzek abban, hogy az fontos, hogy akkor a teszemélyettől függetlenül, legyen egy műsor, ahol ezt a kérdést például felteszik neki. Tehát, hogy az a kérdés, hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel, akkor én nem, nekem nincsen hirtelen jobb ötletem, mint hogy legyen egy műsor, ahol ezeket a kérdéseket felteszik. Ezt értem, ez egy praktikus szempont, de maga a maguk a, a másik oldalon lévő résztvevő felek is egyre inkább arra hajlanak, hogy nagyon jó, hogy van egy műsor, ahol másról is lehet beszélgetni, de ez olyan támadási felületet biztosít velük szemben, hogy mi lenne, ha megszabadulnának ettől. Értem, de te nem, nem hiszem, hogy az a riportár vagy, vagy az újságíró vagy, akit ezt feltétlenül kell, hogy befolyásolja. Igen, de hát amikor ennyien jönnek szembe és ennyien érzékeltetik velem az, hogy, nagy, hogy, hogy számukra az nem minden szempontból hasznos, amit én csinálok, akkor én hiába töltődöm fel a közszolgálat etoszával kevés ahhoz, ami egyébként valóságként velem szembe jön? Beleértve, ja, hogy, beleértve az, hogy, hogy én itt nem akarok az igazságbajnoka lenni, én szívesen maradok Kállámból, aki felcsipelgeti a mások által ott hagyott dolgokat, csak az a kérdés, hogy vajon mások miért nem teszik ezt meg, vagy ha megteszik, akkor mégis ez a mostani helyzet, ez hogy tud így kialakulni? Oké, okay, ez egy másik kérdés, ami, amit uh, érdemes lenne megbeszélni másokkal, akik uh, ebben a kérdésben. És hát még egy dolog, is, abban lezárom, és átadom neked, mert valójában engem azzal van, hogy akik ide betelefonálnak, vagy akik engem hallgatnak, azok zövében, bár hallgatnak engem, de máshonnan is szereznek információt, és állandóan azzal szembesülnek, hogy a fiala mindenkinél okosabb, a fiala mindenkinél tájékozottabb, közben ők máshol mást hallanak, és kezdenek ők is a tekintetben ellenem fordulni, hogy hogy létezik az, hogy van, egy nap két óra, ahol mindent más tálalásban hallanak, mint egyébként. Benne egyébként azokat a megszólalókat is, akik nálam megszólalnak, itt valami nem stimmel, és az, hogy én állandóan szétválasztam az ocsuta búzától ugyanazokat a szemeket, amelyeket előző nap szétválasztottam, attól nekem is menet közben szépen lassan elmegy az életkedvem. Pont. Világos. Erre csak azt tudom mondani, hogy ez egy költséghaszon elemzés, tehát te, te azt, hogy neked ezt meddig éri meg. Hogyha a kérdés az arra vonatkozna, hogy a, a lelki nyugalmad érdekében érdelelse több kompromisszumot kötni, és ha kíváncsi ennél a tanácsomra, akkor én ezt nem nyomasolnám. Győ, de te is ott találom eszörőjött emberen láthatta, hogy a bangoné féle történetről független, hogy engem hallgatnak, mennyire tájékozatlanak az emberek? Igen. Igen, de nem az lenne a cél a világ egy műsornak, hogy a tájékozottságot szélesítse illetve az új szempontot behozatalat. De azok a az, az emberek voltak tájékozatlanok, akik engem hallgatnak, Tudom. és ott tettek arról tanú bizonyságot, hogy tájékozatlanok. És pedig én, ugye elmondta nekem a Kovács András Bálint, a Molnár Gábor Péter és a Máté Gál, hogy nem kell őket minden műsor végén. Oké, okay. ez világos, de nem hiszem, hogy hogy nélkül töltötték ott az estét pont amiatt. Régebben több visszajelzés volt, lelkesebbek voltak. Úgy érzem maga, mint valami kihűlő szerelemben. Vassza, hogy jót fog tenni a szünet. Én értem, de nem mondasz, hogy nem érted. De teljesen értem. Csak nehéz erre érdemben reagálni. Mert szerintem ez a létezésednek alapvetően az alaphelyzete. Igen, de nem magamról beszélek, hanem arról beszélek, hogy ezt mások rajtam kívül ebben a formában nem csinálják meg, és mindenkivel hadban állni permanensen lehet, csak nagyon fárasztó. Értem. Tehát tényleg itt van ez a babakötvény történet is, ahol majd meg fogom kérdezni a még uniós biztost uh, uh, Navras és Tibort, akinél egyébként minden hetet ki kell használni, hiszen én biztos vagyok benne, hogy azt követően, hogy hazajön, abból adódóan az ő lojalitása a Fidesz iránt helyre fog állni. Hiszen, hiszen az, amit ő most képvisel, az a szakmaiság. Nem a Fidesz iránti lojalitás. Ma a Navracis számára fontosabb a szakmaiság, mint a lojalitás. Ilyet Magyarországon a megszólalók között ezerből egyet találni. Hát illetve minél nagyobb a távolság a centrum a inkább betalálni. Pluszban, pluszban. De hogy a szakmája fontosabb legyen, mint a pártlojalitása, az Debrecenben sincs úgy meg. Tehát a, a Navracs is lehetne Debrecenben uniós biztos, akkor is ő távolabb lenne a Fidesztől uniós biztosként, mint hogyha egyébként nem lenne uniós biztos. Mm, jó, itt lehet, hogy nem értenénk egyet, de ez nem annyira lényeges. Okay. De hogy most a babakötvényt szétszedem az emberek számára, akkor ilyen részletességgel őket nem érdekli. Egy hétig nyomta a kormány sajtó azt hogy hogyan akarja tönkretenni a Brüsszel a babakötvénynek az alkalmazását, miközben kiderült, hogy versenyjogi szempontokat akart érvényre juttatni, teljesen érthető módon a bankok finanszírozása okán és révén és által az unió. ezt sikerült úgy beállítani, mintha valamit meg akartak volna fúrni. Amiben az a vicces, hogy egyébként a, maga ez a versenyjogi, de hát nem beavatkozás, de a szabályokhoz való igazítás egyébként az állampolgármat a javát szolgálára, annyiben serkenteni a versenyt és csökkenteni a. Jó, de sikerült a egy olyan dolgot, ami a lakosság érdekében történik, új beállítani, mint hogyha a lakosság ellen történet, de nem kicsit, hanem nagyon. Aha. Én, én abban nem vagyok biztos, hogy pont ebben a kérdésben tájékozatlanság lesz, mert pedig jó feltárta szerintem a magyar sajtónak a főszodratú része. Utom ezt a szó, de most akkor használtam. De. Értem, amit mondasz. De a kormányinfón is még az ellenkező szelek fújdogáltak szájából. Hát a Gulyás szájából akkor is ellenkező szelek fognak fújkelni ebben a témában, hogyha minden... Azért a kolma nem baba kötvén, hanem baba váró milliós hitel, oké, rendben van, de neve neve csak ez. Aha. Jó, én őszintén szólva, és most nem üres optimizmust akarok úfogtatni, nem hiszek abban a szóban, hogy az emberek, szerintem nagyon sokféle ember létezik, sokféle élfogyasztónak egy sokféle alkatod van, és mindig azt tudom mondani, hogy attól, hogy nem válnak feltétlenül láthatóvá, hallhatóvá, azt szerintem butaság feltételezni, hogy, hogy az emberek, mint olyan, hasonlóan viszonyulnak, vagy ugyanúgy viszonyulnak a hírekhez, meg ahhoz, amit valaki csinál, aki le akarja bontani a féknyújt meg a falát. Jó, de régebben nem volt ennyire ö, sok rétű ez a küzdelem a valósággal. Tehát a régebben egy vagy két téma volt, arról nem beszélve, hogy szánt szándékkal nem fújtak hazug passzátszeleket a kormány sajtó részéről. Arról nem beszélve, hogy hány olyan ellenzéki sajtóorgánum van, amely szintén a felszínessége révén ugye nem növeli a kormány sajtónak a fake news jellegét, vagy egyszerűen csak a manipulációját, de másféleképpen manipulál abból adódóan, hogy felkészületlen, vagy tájékozatlan, vagy legalábbis nem mondja el, hogy nem minden vonatkozásban felkészült és tájékozott. Értem. A, a, az, hogy, a, hogy régebben az mit jelent, akkor beszélni kellene. Amióta én emlékszem a, a... Hírekre, vagy a politikai küzdelmekre. Azóta szerintem ez így volt legfeljebb mennyiségi változás történt, ami a. Aki, okay, akkor azt mondom, hogy a kockának mindig hat oldala volt, de most úgy tűnik, hogy több lenne. Értem. szerintem ez mennyiségi probléma, ami abból adódik, hogy egyszerűen több a hírés gyorsabban áramlanak a hírek technológiai okokból adódóan. Részben, illetve részben lehet, hogy ez az egyéni fáradtsággal is összefügg. De ez összefüggésben van azzal is, hogy a politika sose volt annyira hitkérdése mint most. Ebben, ebben viszont nem fogunk egyetérteni továbbra sem. Tehát a politika az mindig hitkérdése. és a szerintem, ezt hát most erőszerintem megmondom De az megmondom intenzitása be, lehet, hogy nagyobb, mint korábban volt. Nem, szerintem a pörgése nagyobb. Akkor ezt a pörgése, de el, attól még a befolyásoló erre is lehet, hogy nagyobb. Na, abban már egyetértünk. Abban már egyetértünk, csak az alapstruktúra az szerintem nem változott, ugyanúgy cid kérdése volt a politika alapvetően, inkább, mint rációjét, 30 évvel most semmi sem változó. De a, a, a, az intenzitás, illetve az információk áramlása, illetve a szerepőknek a mennyiség, azokat el kell tekinteni. Tehát szerintem ez az információk terhe, ami alapvetően elfármazzi azt, aki korrekt módon el akar igazodni a világban. Eljött a fél nyolc el kell, hogy köszönjük. Köszönöm szépen a segítséget. Félros köszönöm. Filipov Nem állítanám, hogy a téma végére értünk. Jó reggelt! Azt mondtam az event Filippov Gábornak, és csak azért mondom, hogy ne vagy mástól hallja, de szeretném, hogyha ezt pontosan érteni, hogy azt mondtam, hogy minden hetet ki kell használni, az önnel való beszélgetésben belejött, vagy június, július, augusztusban egyáltalán nem leszek, mert nyári szabadságra megyek, mint valami mackó, aki nem nyárom egy szabadságra, mert így azt mondtam, hogy a, a, a helyzetéből adódóan ma önnek fontosabb, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy fontosabb egy sorterületben a szakmaiság, és az Európai Unió biztosaként a lojalitása és a szakmaisága ütközik a Fidesz iránti szakmaiságával és lojalitásával, és miután a jelegi pozíciója az, ami, én azt mondtam, de nem ön ellen mondtam, hanem tehát nem ön pontam a szó összes értelmében, hanem azt mondtam, hogy szerintem, ha majd haza fog térni, akkor egyszerűen a változásból adódóan a megnyilvánulása is mások lesznek. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. É, abszolút érthető, igen. Egyet érthető. És, és hülyeséget sem mondtam. sem, de, de így van, szerintem és amit mi hajlamosak vagyunk, mindig az általában nyilatkozó embereknél figyelembe venni azt, hogy más környezetben más embereknek a, hogy mondjam, a lényegét tekintem nem is más, mond, de máshogy fogalmazza meg, hogy másokat... Is jelent, és ez, ez nagyon jelent, fontos ugye, hogy nem arról van szó, hogy az üléspont határozza meg az álláspontját. Nem, Ebben nem, az esetben nem, nem, nem. nem erről lesz szó. Nem, nem, nem, nem, nem. Nekem szerintem, én tovább is úgy tartom, lehet, hogy megfogható vagyok, de vissza lehet keresni szerintem a mondataimat az elmúlt 25 évből, vagy 20, 25, kb. 25 évből, amióta így a nyilvánosság előtt időnként meg, meg szólalok, és szerintem, nyilván vannak változások. Talán hangsúlybeli változások is, de a tartalom az, vagy a, a, az értelmezési keret az ugyanaz. Jó, csak ugye az a helyzet, hogy biztos ismeri a fociban, amikor egy csatár, akinek úgy hozza az élet, hogy pont azzal a csapattal játszik valami jelentős meccset, ahol korábban játszott, hogyha annak lő gólt, akkor hiába ünnepel a közönség, ő nem ünnepel velük, abból adódóan, hogy ki akarja mutatni az, hogy neki az a dolga, hogy gólt rúgjon azoknak, akikhez korábban tartozott, de érzelmileg összetart velük annyira, igen, hogy ne igen. viselkedjen úgy, mintha ennek úgy örülne, mintha sose játszott volna velük. Igen, igen, igen. Ez nem mindig honorálja a közvélemény. Hát a, a közvélemény nem nagyon honorálja, én honorálom, és ön is kerülhet majd ilyen helyzetbe még ebben az évben. Akár ebben az évben, de ez nem biztos, hogy intézményi lojalitás is, vagy hogy mondjam. Tehát én ebben sosem csináltam titkot, hogy én az európai integrációt egy jó dolognak, minden fogyatékossága ellenére egy jó dolognak tartom. És ebből adódóan nem, most nem tudok elképzelni olyan, el, előfordulhat, hogy lesz olyan élethelyzet, hogy olyan időszak, de most a jelenlegi helyzetben kivetítve nem tudok elképzelni olyan szituációt, amikor én követelnék az Európai Unió számomasszását, mondjam. Erre nem is gondoltam, de uh, ma javasoltam és téma lesz majd a Civil a pályán című műsorban, amelyet én vezetek az ATV-n, a babakötvény, illetve a babaváró támogatás. És ez egy egészen fantasztikus történet, hogyha az ember közelről nézi, és egy hét időtartamában, hogy hogyan lesz egy kampány eszközből, vagy hogyan lesz valami kampány eszköz, majd tér vissza oda eredeti állapotába. Hiszen aki elolvassa azt a szakmai egyeztetést, amelyet a kormány egészen kivételesen lehetővé tesz most, hiszen mint kiderül, valójában telefonbeszélgetéseknek és szakmai anyagoknak a leírása iratát teszi ma közzé a kormány, amit korábban, én legalábbis nem emlékszem rá, hogy bármilyen egyéb ügyben megtett volna, ahol kiderül, hogy versenyjogi szempontokat akar érvényesíteni az Unió, ráadásul a magyar lakosság érdekében, hogy a kereskedelmi bankok ne tudjanak olyan kamatokat alkalmazni 100%-os támogatás esetén, amelyet egyébként, ha csak 80 os támogatás van, nem tudnak alkalmazni, de ebben nem merülnék el, mert nem értek hozzá olyan nagyon, sőt, lehetséges, nem. Ugyanakkor ezt a szakmai egyeztetést majdnem egy héten keresztül az én pártom és kormányom, az önpártja és kormánya, de mint uniós biztos tekintetben még van egy másik konstelláció, úgy állít be, mint hogyha egyébként Brüsszel támadná ezt a babaváró támogatást, mint annyi mást. És azon gondolkodom, hogy aki aztán ezt az egész történetet végigviszi, vagy végigfigyeli, Tud-e olyan következtetéseket levonni, ahol fölteszi azokat a kérdéseket, amely kérdésekre nem fog találni választ mert egyébként ön lehet, hogy az egyik felére válaszol, de a kormányból nem lesz olyan, aki reagálna rá, és maga a tájékoztatás mindenféleképpen így féloldalas marad. Beleértve, hogy ön ott Brüsszelben mit él meg akkor, amikor azt mondják valamiről, hogy támadják, miközben ön azt tapasztalja, hogy nem is támadják, hanem a struktúrális elemeivel kapcsolatban tesznek fel olyan lényegi vagy lényegtelen kérdéseket, amelyek egy egyébként más ügyben is megvannak. Hát ez maga az abszurdum. Igen, ez korábban jobb... Most ez így címikusan hangzik, hogyha azt mondom, hogy korábban jobban megviselt. De az első jeleknél még erre ebben reagáltam. Most, amikor elolvastam a cikket és Elnézős, láttam... Elnézést, mit jelent, hogy élénkebben reagált? Mit csinált? Hát próbáltam beszélni a saját vagy mondjam, pár társaimmal vagy, vagy a kormányzatban lévő emberekkel, és akkor még volt bennem némi olyan talán aufklärista a görög nevezhető. Nem hogy azt hittem, hogy ha elmagyarázom, akkor, akkor segítek. De a ön akkor a azt gondolta, mert. hogy ők nem értik? Azt hittem, hogy, azt hittem, hogy tévednek, igen. Azt találtam, hogy nem. Tehát szerintem azt hiszem nem tévednek, hanem ez én a. a, hogy mondjam, ez, a, a soros terv, nevű kampány óta látom azt, hogy itt, ugye itt csak hogy emlékeztessem a hallgatókat, bár bizonyára emlékeznek rá, egy újságíró megkérdezte, hogy valóban a bizottság valóban a soros tervet hajtja végre. Én azt mondtam, hogy a bizottság munkarendjében nem szerepel a soros terv, mire semmilyen Zsolt közölte, hogy jó lenne, hogyha különbséget tennék a hazaszeretet és egy cég iránti lojalitás között akkor jöttem rá, hogy itt valójában nem arról van szó, hogy ők tévednek, hogy valami ilyen probléma van, hanem arról, hogy be van állítva egy kommunikációs helyzet, amit, amit ki kell, mind a kifestőkben, amit színekkel kell ellátni és látványos szeretem. Azért lássuk be, Navracsics úr, ő akkor járt volna el a legjobban belézve a mostani helyzetet, ha úgy dönt, soha semmilyen Magyarországgal kapcsolatos témában a nagy nyilvánosság előtt nem nyilvánul meg. De ilyen nincs, ez nem döntéskérdés, ezt ön is tudja. Én az ember elmegy, ezt csak elmondom, hogy ez konkrétan az Európai diásportnak megnyitóján történt a Köbányai Szent László Gimnázium udvarán. Igen? Igen, hát ön pontosan tudja, hogy az újságírók azt kérdeznek, amit akarnak. Ilyenkor két lehetőség van, ami rendkívül sután néz ki a televízióban, hogy az ember ezt nélkül elvonul. Vagy hát élhet, gyorsan egy telefon, mint hogyha beszélgetne. Igen, igen, ez béna, vagy pedig mond valamit. Én szerintem, amit én mondtam, az egész megfelel teljes egészében a valóságnak, másrészt pedig a Fidesz politikai igényeit is kielégítette. Az, hogy mások, akik aztán erre reagáltak, nem figyeltek oda, erre megfelelni, illetve az, az újságírók mindezt úgy hozták le, hogy az is úgy, ahogy van, Amblock tagadja a soros az ez már az a utóttörténet a dolognak, de tehát kivihet, kivihet, kivitelezhetetlen, hogy öt éven keresztül valaki azt mondja, hogy ő már pedig ebben és ebben a témában nem nyilatkozik. Ez ilyen. Igen, terep ugye azt hangzott el, hogy a minisztermán Gulyás Gergely a családvédelmi akcióterve az évre ígért öt pontja hatályba fog lépni, erősítette meg a miniszterelnökség vezető, a miniszter az ezzel kapcsolatos brüsszeli vitáról azt mondta, szokásos nap fordult a szokásosnak megfelelően fordultak Brüsszelhez, ahogyan a csoknál is tették korábban, és egy előzetes támogató levelet kértek, ám azt nem kapták meg az Európai Bizottság bürokrácia tiltott állami támogatás veszélyével fenyegetett. Hát aki ugye elolvasta ezt az egész anyagot, ott semmiféle fenyegetés nincsen, e, ott ajánlások voltak. E, később azonban folytatta, mármint Gólyás Gergely, a kormány szúbeli garanciát kapott arra, hogy az Európai Bizottság nem fog eljárást indítani a babaváró hitel miatt. E, én ilyet nem tapasztaltam, de biztos volt ilyen. A politikus megjegyezte a migránskártyáknál, ha a migránskártyáknál nem merült fel a tiltott állami támogatás, jó lenne, ha a váró támogatás sem sorolnák ebbe a körbe. Magyarul megtámadta Brüsszel a családvédelmi akciótervet, aztán kiderült, hogy mégsem támadta meg, majd megtámadta a Fidesz-Brüsszelt a migránskártyával amivel egyébként permanensen vádolja annak a működését és egyáltalán létezését tekintve Brüsszelt. Ugye hirtelen így lett a támadottságból támadás. Egyfolytában háborúban állunk mindenkivel. Hát, igen. Igen, ez így van. Legalábbis verbális háborúban. Igen, hála a jóinek, egyelőre csak verbális háborúban. És de hát a mangyar politikai nyelv is ennek megfelelően nagyon militarista, nem? Vagy militáns, militáns. Inkább Mi -militáns de, de, de nem a katonai hasonlatokat használnak a magyar politikusok, harcolnak, küzdenek. Nekem nem Nem, ne, hát én sem veszem már. Nem, nem, nem, na az már egy már az már egy probléma, az már súlyos probléma lenne, hogyha ráadásul ez kötelező is lenne, de azért azt látom, hogy a is tesznek a katonai hasonlatok szépen lassan. Jöjjön, közben, közben azt írják, hogy a bizottság a mai napig nem adott ki semmilyen hivatalos állásfoglalást a programon, és vizsgálatot sem indított az ügyben, miközben a kormányinfon az hangzik el, hogy azért is lehet most visszavonulni, mert egyébként szóbeli garanciát kaptak. Na most ugye, akkor az ember azt mondja, hogy akkor ennek hol van a nyoma, de erre azt mondja Gulyás Gergely, hogy hogy lehetne egy szóbeli garanciának nyoma, az ember nem veszi fel a másik emberrel való telefonbeszélgetését, és válik az egész latinovics után, vagy latinovistól függetlenül közszurkálásság. Se az egyikre, se a másikra nincs bizonyíték, ha a kormánynak az az érdeke, hogy háború van, akkor háború van, ha a kormánynak az az érdeke, hogy nincs háború, akkor nincs háború, és ha én úgy emlékszem, hogy tegnap háború volt, de valójában tegnap még tényleg háború volt, de közben békét kötöttek, akkor azt mondják, hogy rosszul is emlékszem, és a végén teljesen hülyén érzem magam, mert frankon az az érzésem, hogy semmire se emlékszem jól, az a legegyszerűbb, ha semmit nem mondok. Mm. Most nem tudom, tehát hogy most nem helyes, és akkor nincs egy egy... pénz. Igen, tehát most ez választási kampányban, hát ugye ez, egy, én, tudom, gyenge kifogás, mint gyenge magyarázat, de szerintem azért mondom, hogy nálam ez nem lépte át az ingyen ez a vád. El első persze csak tudtam, hogy ez így nem a valóságnak, hogy ők összebe akarnak tiltani a családot, bármit is akarnak kezdeni a családtámogatási rendszerre. Rendben van, de Magyarországon négy vagy öt napon keresztül mégis erről szólt a sajtó, és nem mindenki olyan tájékozott, mint ön. Hát én azt értem, de nem derült egyből világcsapás, ez több éve, több éve folyik ennek a kialakításának, az értelmezési keretnek a kialakítása, miszerint Brüsszel minden, ami jó Magyarországon, az Brüsszel el akarja rontani, és be akar vezetni egy somor rosszul, rossz dolgozott, hogy Magyarországon. De hogyha önben egyébként kialakul egy olyan rezisztencia, mint amiről beszél, az egyébként az életképességét nem biztos, hogy növeli, lehetséges, hogy rövid távon használ, hosszú távon pedig árt. De... A pillanatnyi ideg állapotának segít, a hosszú távú létezését meggyengíti. Nem tudom, mi, mi a hosszú távú ember biológiai létezés vagy politikai. Hát elveszít egy olyan fajta érzékenységet, amire egyébként az élet még igényt tarthat? Hát nem, nem tudom mennyiben. Hát a a, hogy mondjam, a politikai pályám, az uh, jól kalkulálhatóan, vagy legalábbis ami pártpolitikához köthető politikai pályám, az a mostani tudásunk szerint 5 véget fog érni. Tehát miért kell nekem hosszú élethez szükséges kellékek? Hát azért, mert hogyha egyszer még Főnix madárként újra akarsz szárnyalni, akkor még emlékeztethetik arra, hogy hogyan beszélgetett a fialával május 17-én, 24-én, és ki tudja még hány alkalommal. Meg a saját higiénia, mentál-higiéniai szempontjai is szerepet játszhatnak. De most ezt, ezt... Ugyan, nem, nem morálisan nem értem, hanem értelmileg nem értem, hogy most miről beszélünk. Tehát hát a... azért konkrétan azt mondom hogy engem különösen, nem kakart föl az, hogy a magyar kormány azt állította, hogy Grüsszel meg akarja szüntetni, vagy meg akarja támadni a, a, a babaváró programot, miközben hetente olvasok arról, hogy Brüsszel a migránskártyával iparszerűen segíti elő a bevándorlást és zűző az európai társadalmakat, és nem tudom, hogy sorolják az egyéb vádpontokat. Ezek közé van besorolva, hogy mennyiben rontja az én, Esetleges túlélési esélyeimet, azt nem értem. Nem a túlélési esélyét, hogy az ember egyébként a megnyilatkozásaiban nem feltétlenül az aktuális helyzetét, vagy a várható helyzetét veszi figyelembe, hanem az igazságérzetére hagyatkozik ha független, hogy éppen milyen státuszban van. De az igazságérzetem, tehát aki engem megkérdez, annak én ezt mind elmondom, aki nem kérdez. De nagyobb... a számból vette ki azt, azt gondolja el, hogy tudja, hogy nekem néha milyen nehéz egy hétig várnom őre, néha kettőig, amikor én egyébként másnap fölhívnám, de mi megegyeztünk abban, és van egy kimondatlan egyesség közöttünk, hogy mi péntekenként beszélünk, és a netán valami történik közben, akkor is kivárjuk a pénteket. Gondolja el, hogy milyen szívesen felhívtam volna én hétfőn önt, amikor Kubatov Gábor elmondta azt, amit elmondott, és azt kérdezi, kérdeztem volna, hogy egyébként ön, aki a bizottságnak tagja, szakmailag ugyanígy látja -e, nem politikailag, hanem szakmailag. De ki kellett tehát várnom a pénteket? Első dolog az volt természetesen, hogy mi is érdeklődtünk, tehát megkértem a munkatársaimat, utána néztünk, hogy mi történt valójában, mert ugye nem tudtunk korábban róla, hogy, hogy mi van, és amikor szembesültünk ezzel a váddal, akkor az első dolgunk az volt, hogy, hogy ennek utána nézzünk. Aztán meg tudtuk, hát maga a bizottság is cáfolta, az egy más dolog, hogy a, még a bizottsági cáfolat is sok helyen úgy jön le a magyar sajt, vagy nem jön le, vagy úgy jön le a magyar sajtóba, vagy, hogy -e, itt a -e bizonyíték, hogy bőször ismét hazudik, adják ki a cáfolatot, tehát de most ez tényleg én nem érzem ezt olyan, ne de nem érzem olyan súlyú dolognak, hogy ide Azért, azért, azért, nem, és megy, nem, azért nem, nem, azért nem, egyáltalán nem, csak azt értse meg, hogy akikkel én beszélgetek, azok nem olyan tájkozottak, mint ön, még csak annyira se, tájékozottak, annyira se tájékozottak, mint én, és olvasnak valamit, és azt mondják, hogy ez így van, értsen meg, én pedig próbálok velük vitatkozni, és érzékelem a hátamban mindazt a, az ellenszelet, ami abból adódik, hogy a tájékoztatás folyik, és miután ez nem egy fronton történik, hanem több fronton, az ember péntekre gyakorlatilag olyanná válik, mint a nem tudom melyik kórháznak a sugárvédelmi kötvénye. Olyan lukas vagyok, hogy arra én szavak ezt, nincsenek. Én ezt teljesen értem, nem miért gondolja, hogy én ebből a szempontból más helyzetben vagyok. Aki megvan arról győződve, hogy az Európai Bizottság az emberek aki akik arra esküdtek föl, hogy, hogy Európát a végső romlásba taszítsák, azok velem szemben is meg vannak ezzel kapcsolatban győződve, tehát ők nekem elmagyarázzák, hogy én mennyire naív és hülye vagyok, hogy nem veszem észre ezeket a nyilvánvaló manővereket, és, és részletesen elmagyarázzák meg. Hiába mondom, hogy de hát ez nem, ez nem így van, nekem erről tudnom kéne, és ilyen nincsen, de ők akkor is elmondják, hogy óhó, hát ez nem úgy van, mert ők meg az interneten olvasták, hogy ez, hogy ez igenis történik. én, én, ő, hát, én van, őt de. e tekintetben egyetlen nem kezelem ellenségesen. Legfeljebb ön így érzi. Én tudom, hogy nem, nem, nem, nem, nem érzem, hogy ő ellenségesen kezelhet. Csak azt akarom mondani, hogy ez ellen, tehát hogy mondjam, én nem, nem hiszek abban, lehet, hogy így van, és akkor én tévedek, de én nem hiszek abban, hogyha szabad egyetemeket szerveznénk az Európai Bizottság működéséről, amiket tömegek látogatnának, mert mindenki iszonyatosan uh -huh. éhes lenne a tudásra, akkor is jelentős mértékben megváltozna, vagy ha, kevésbé lenne hatékony a politikai kontextus. Ezt hogy lehetséges, de azért kipróbálnám, tudja mit? Tehát azért egy-két ilyen szabad egyetemre elmennék. E, azt kérdezem öntől, hogy az egyébként mennyire hatékony, és ezt a volt külügyminisztertől kérdezem, de a tetszik, akkor uniós biztostól, de inkább a külügyminisztertől. Hogyha egyébként az egész létezésünkkel kapcsolatban valamelyik uniós állam miniszterelnöke más kritikát mond, akkor fogjuk magunkat és berendeljük a külügyminisztériumba, és megmondjuk neki azt, hogy ezt a tevékenységét hagyja abba. Tehát mennyiben tartozik a holland miniszterelnöknek a szólás szabadságába, hogy azt mondjon Magyarországról, amit akar, miközben mindannyian nem vitatjuk el Orbán Viktortól azt, hogy ugyanezt tegye meg szintén más országokkal kapcsolatban. Hát, nézzél, most egyet. Nem tudom, hogy a külön választható -e, Nagy Tibor adóküzető állampolgár, volt külügyminiszter, volt közigazgatási, igazságminiszter, meg uniós biztos ebből a szempontból. Én is gondolom, hogy egy nagykövetet bármikor bármilyen jobb be lehet rendelni. Hát ez az országnak a döntésétől függ, hogy mit tekint olyan súlyú politikai ügynek. Ha valaki túl sokszor, ez kicsit olyan, mint a, a Farkas Kiátó fű, nyilvánvalóan. Uh -huh. ha valaki túl sokszor használja az erős eszközöket, akkor egy idő után vagy gyengül annak a hatékonysága, vagy még erősebbeket kell használni ahhoz, hogy, hogy eléri a célját. A magyar diplomácia az utóbbi években meglehetősen gyakran használja a, ezt az eszközöket, hogy berendeli a követeket Ezen a sem tudok mit mondani, a nagykövet megírja után a jelentését nyilvánvalóan, Ugyanígy a más országok is berendelhetnék a magyar nagy követeket, amikor, amikor úgy érzik, hogy rájuk nézve valami sértő hangzik el. Nehéz azzal mit kezdeni, tudja, amikor ön mond valamit, én azt elhiszem. De már volt olyan egyébként a tévéműsoromban, hogy én elmondtam, hogy egy nem ön, hanem egy másik politikus mit mondott nekem a rádióműsoromban, amire egyébként egy jelentős orgánum helyettes, azt mondta, hogy neki ezt miért kéne elhinnie. Jó, hát én is tudok ellenpéldát mondani. Egy újságíró egyszer lejössz egy bődületes ökörséget, és akkor felhívtam, hogy ez, ez egy teljes hülyesség, szemenszeret hazugsága, hogy van, és miért nem hisz hogyha ilyen ír róla, miért nem kérdezi meg, hogy egyébként ez igaz, hogy nem igaz. Azt mondja, hogy azért, mert ezt a Frankfurter Agamene Zeitung írta, és ő nem fogja megkérdőjelezni a Frankfurter Agamene Zeitung a ítelésségét. volt az, így, Hát jó, de ez nem Tehát akkor a Frankfurter Agamene Zeitung bármit leír, akkor az a magyar sajtóban de nem kérdezik meg az egyébként magyar politikust, hanem... hanem akkor azt leírják róla. Hát most olyan van, aki valaminek feltétlenül hisz, valaki valami egyszerű, vagy valaki egyszerűen nem. Igen, itt sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanebben az illetővel előfordult még egyszer még a múlt héten, hogy ugye elmeséltem a párcsaládba ülés kapcsán. Ugye a pár való ülés, ugye most uh, uh, Halmai Katalin kapcsán csak saját magamnak csináltam egy bogot a hogy El ne felejtsem a gondolataimat. Szóval, hogy sötétben kaparászik az az ember, amikor egy újság azt írja, hogy információink szerint miközben azt senki nem erősíti meg, de az azzal, való, az, az azzal kapcsolatos reagálást viszont elvárják. És most jön a gondolatjel... Uh és az a helyzet, hogy nem leszek Dodonai-e, miért lennék én Dodonai az előző is Pető Péterhez, aki egyébként egy fantasztikus képességű újságíró és ez is ahhoz fűződik. Én a múlt héten elmondtam a pár családban ülés kapcsán, emlékszik a múlt héten erről beszélgettünk sem, kérdeztem semmit, és elmondtam azt a négy szempontrendszert, amit ön mondott, és elmondtam azokat az osztályzatokat is, amiket ehhez fűzött, hogy minek mekkora jelentősége van. És Pető Péter, még egyszer mondom, egy fantasztikusan tehetséges nagy jövő előtt áll, és akkor ott a műsorban mondta, hogy hát a Navracsics igen, igen, és úgy próbáltad, ugye ott két lehetőségem van. Vagy megkockáztatom azt, hogy a szerkesztő gondolatmenetétől teljesen független, azt kérdezem a Petőtől, hogy mi bajod van neked a Navracsicsal, hiszen ez a cötző, ez erre vonatkozott a Pető Péter részéről, és akkor az egész beszélgetés oldalra megy, miközben a szerkesztő feltetlen azt mondja, hogy ez a népeket nem, ér nem érdekli, és azt se tudja, hogy miről beszélgetnek. Nekem meg kimarad egy olyan fejezet, amiben nincs elmagyarázva, hogy neki tulajdonképpen mi baja is van a Navracsicsal, hiszen ő nem arra a négy szempontra és annak a négy osztályzására reagál, hanem a Navracsics személyére, hogyha érti, amit mondok. Persze. Igen. Hát és, ez egy, igen. és ilyenből manapság egyre több van. van. És van. ezek a hiányérzetek összeállnak bennem, és lassan lesüljedek egy nem létező folyóban a, a mederbe, és megfulladok. Persze, mint, mint ha betonba lenne öntve a talpam. Intellektuálisan a, legkényesebb megoldás, a legkényelmesebb megoldás az, hogy nem, második, nem a nem az érvei próbálom megtápolni, hanem a személyét próbálom itt És ez a magyar, magyar politikai vitákban egy meglehetősen általánossá vált fordulat. Ugye annak idején mindenki az SZDSZ vádolta azzal, hogy az SZDSZ hozza be, hozta be a vitákba, a politikai vitákba azt, hogy nem érvet érve fegeztet szembe, hanem hallottak egy érvet, és akkor ők viszont az érvet mondó szemét hiteltelenítették. Azt tudom mondani, hogy nem tudom, hogy az SZDSZ hozta be, vagy nem, de mára ez általános. Tehát ma már a magyar politikai viták 90%-a ebből áll, mert akkor nem kell, nem kell nem kell ellenérvet gyártani, hanem azt kell mondani, hogy ja, hát, az beszél, aki a múltkor eldobott egy cigarettat, cikket az utcán. Ráadásul hogy ugye nem csak a, nem a politikai szénára áll ez. Tehát visszatérve Halmaikotalinhoz, azt egyébként honnan lehet tudni, ha lehetne bárhonnan tudni, szerint senkit nem szólalt meg emlékezetem szerint. Tehát a három bölcs vagy három vén, vagy nem tudom, milyennek a meghatározása, akiket a néppárt még 26. előtt küldött volna, de őket nem fogadják. Tehát ez például az ember hogyan kezelje? Hát én gondolom, hogy meg lehet a, nem tudom én, az Európai Néppárt uh, sajtó részlegét, vagy a, vagy a Fidesznek a sajtóosztályát valamelyik csapára szólnak gondolom a kettő között. Nem tudom, mondjuk, én nem vagyok újságíró, nem, nem tudok ötleteket adni újságíróknak, hogy nem. Jó, hát az, hogy mekkora jelentősége van, azt nem kérdezel meg, hiszen a múlt héten négy és mondott, és négyféleképpen is leosztályozta, csak ugye itt meg a tájékoztatásnak abban a részében ütközik az ember, amikor egy nem konkrétummal kapcsolatban elkezd reakciókat keresni, miközben azt a konkrétumot is az ember szeretné látni. Hát én a, hatásmechanizmus, ha a hatásmechanizmusát vagy bennetem, akkor értem mind a két felet. Tehát én megértem azt is, hogyha ez a három mölcs, vagy nem tudom, végül bármilyen okból adódóan is, de nem jön Budapestre, ennek az oka szerintem az, hogy ebből a szempontból az Európai Néppárt és a Fidesz sem akarnak új, hogy mondjam, új elemet vinni a történetbe. Tehát szerintem mind a két szélnek, ez most így nyugvó állapotában jó. Ugyanakkor a magát elkötelezetten baloldalinak tartó népszavát is értem, és azt is aki véleten Büsszelből azt mondta, hogy de hát ők akartak volna jönni, csak nem engedték, mert ők nem új elemet akarnak tudni a történetbe, mert az Európai Néppárt a szemben álló politikai pártok számára viszont ez jó, ha érdekessé válik, és témává válik ez a történet újra. Tehát én, hogy nem értem, hogy hogyan született a hír, és én egy kicsit a Ilyen értelemben a, a jól informált uh, állampolgárhoz fűződő illúziók uh, kudarcának is látom azt, hogy ma már lassan mindenki úgy látja, hogy ha felmerül egy téma, akkor a legjobb arról hallgatni és nem cáfolni, mert ha cáfoljuk, azzal is új elemet visszünk bele. Viszont ha hallgatunk, akkor szépen majd csak leül. Tehát ma már, hogyha Igen. nagyon sok olyan politikai ügy van, ahol egyszerűen nem reagál senki, mert úgy vannak vele, hogy egyszerűbb, eltüntetni úgy, ami a, a közvéleményből az, maga, az eseményt, hogyha nem reagálunk rá, mintha elkezdjük számolni. Igen, ezt ebben nem fog önnel vitatkozni. Szemben a hazai helyzettel, ahol inkább egy fronton álló embereknek a, a vitáit lehet tapasztalni, magában az unióban nagyon érdekes viták zajlanak, hol két ember, hol hat ember között, uniós biztosok és pár családok között, nem tudom, ön ezt mennyire kíséri figyelemmel. Én abszolút, abszolút, abszolút szándékozom majd egy, egy tanulmányt írni az egész kampányról, és ezt a figyelem is ide. Személyesen vagy tévén át? Tévénát. át, mert át, interneten át, attól függ, hogy... Mekkora nézettsége van ennek az unióban? Különös arra, hogy nálunk ezeket valami ismeretlen vagy ismertokból megfelelő rész aláhúzandó nem közvetítik? Hát interneten azért általában elérhető, hogyha előre tudja, a... de azt sem mindig lehet előre tudni a magyar, a magyar nyilvánosságból, nem mindig lehet előre tudni, mikor lesz. Ugye a legnagyobb szabású az tegnap előtt volt, tegnap előtt este volt, és uh, amit több volt, Ahol Az európai Pártok hat vitatkozott egymást. Igen, igen, igen, igen. Volt ennek egy korábbi fordulója is már, amikor a hat találkozott, úgy körülbelül, mi van most május közepén, körülbelül, hát talán már két hónapja is, vagy bő vagy, vagy másfél hónapja, még a kampány elején, és most egyes közt, köztelépő időszakban pedig volt. Három, három olyan vita, ha jól emlékszem, amikor, a, amikor Manfred Weber és van. Zimmermann Igen. vitatkoztak egymással. Szerintem én nem, én nem tudom, majd még alaposan meg kell néznem, és az eredmények fényében is nyilván meg kell nézni. De én azt hiszem, hogy ez a csúcserülti rendszer ez nem fogja hozni a, a várt eredményeket. Nagy kérdés, persze, hogy ki lesz az Európai Bizottság elmet, ez bármilyen szempontból el -e majd ebből a a konstrukcióból, de az látszik, hogy a, a, ezek a személyiségek nem képesek generálni olyan... Kicsit ugye a, a politikában is, meg a, a, a, a média világban is kell, hogy a személyiség valamilyen formában gerjesztem maga közül valami hype-ot, vagy Igen. ilyen, nem tudom. És azt látom, hogy hogy az európai politika még mindig túl steril ahhoz, hogy, hogy, hogy ez, ezek a, ez, ez a fajta, um, hogy mondjam, hogy miért? tehát ilyen attrakciószerűség kialakuljon a személyiség körül. Um, vannak olyan személyiségek egyébként, akik a itt a Veszáger például kifejezetten... Jó, de azért e menjünk be, ő most valójában miről mond kritikát? <gül> Nagyon jó kérdés, köszönöm. <gül> Én is gondolkozom. Az, az, valójában hangosan gondolkozom arról, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy az Európai Parlamenti Választások jelentéptelensége részben a, annak köszönhető, hogy nincsenek olyan azonosítható politikai szereplők, politikai hősök, akikből beleszerethetnek a választók, és akik miatt elmennek választani, Ez akiből, akivel azonosulni tudnám. és. És azt hiszem, hogy ez a csúcsjelölti rendszer, így, amit most másodszor vetnek be, ugye 14-ben volt először, és most 19-ben másodszor, ehhez fűztek nagyon sokan reményt, hogy kitermeli ezeket az európa politikai hőseit. És azt hiszem, egyelőre még korai a következtetés, de ilyen kísérleti eztkel megkockáztatom, hogy nem. Lehet, hogy pontosan azok a most éppen sokak által átkozott, és mások egyesek által populistáknak nevezett politikusok lesznek majd azok, mint Farázs, Závini, adott esetben Orbán Viktor, akik, akik a rendszeren kívülről, tehát a csúcsjelölti rendszeren kívülről jönnek, de úgy tűnik, hogy valamitől Európa szerte, mint a nagyobb vonzerővel, jó, hát tegye fel egy ezzel kapcsolatos kérdésemvel, zárnám soraimat bele, hogy a jövő a helyzet, hogy én azt nagyon rosszul látom-e, hogy valójában egy strukturális helyzetről is van szó, mert, ameddig, mert amennyiben a magyar közöleményt kifejezetten foglalkoztatja, hogy ki lesz az a miniszterelnök, aki Orbán Viktor, az nem foglalkoztatja őket, hogy ki lesz Navracsics Tibornál, a nem tudom, milyen osztálynak, a, vagy milyen főosztálynak a főosztályvezetője. vezetője. tekintetben egyébként én nagyon rosszul fogalmazok akkor, amikor valójában az uniót kiszolgáló szervezet kapcsán az uniós választásoknál az emberek valójában a főosztályvezetők iránti érdeklődésüknek a hiányában nem akarnak megnyilvánulni, miközben egyébként a politika azt sugja, hogy ennél többről van szó, menet közben pedig azt mondja, hogy ennél kevesebbről van szó. Szerintem tökéletesen fogalmaz, a csúszserülti rendszer azt a, azt a hiányt próbálta pótolni, hogy a ami nemzeti szinten létező kapcsolat, hogy az európai, vagy a nemzeti parlamenti választásoknak döntő befolyása van arra, hogy milyen kormány alakul, és ugye ez hiányzik az európai parlamenti választásoknál, ez a kapocs. Tehát az európai parlamenti választásokból nem következett, és tűntetlen minden mai napig nem következik automatikusan, hogy milyen színű bizottság alakul, mert a tagállamok a biztosokat ebben a struktúrában nagy valószínűséggel, hát most biztos, hogy nem lesz változás, de ön egyébként, aki itt eltöltött, még nincs vége, öt évet látja azt, hogy ebben érdemi változás következne be? És nem a minisztériumi főosztályvezetőkre a leadott szavazatokról beszéljünk? Nem. Éppen erről próbáltam beszélni. Szerintem ez a csúsjelölti rendszer ebből a szempontból nem úgy tűnik. ben is úgy tűnt, de most 19-ben is úgy tűnik nekem, hogy nem, nem képes megteremteni. De ezt azért kérdezik, hogy lesz-e ebben változás? Lehet, hogy lesz. Tehát most a, Például vannak arra utaló jelek, hogy a, a baloldali pártok beleértve az európai baloldal pártját, tehát a szociális tártól balra elhelyezkebő pártokat foglalja el magában. A zöldek, a szocialisták és a, és a liberálisok többséget tudnak szerezni most például az európai parlamenti választáson, akkor vannak arra utaló jelek, hogy akkor az európai néppártot esetleg kihagynák az európai bizottság elnökének a, a, a támogatásából, legalábbis nem az európai parlamentet illeti, hanem és egy baloldali koalíciót hoznának létre. Tulajdonképpen ez az első alkalom az európai parlament történetében, amikor a nagykoalíciós logikával szemben egy egyértelműen ö, mondjuk, hogy a bipoláris logikát választanának az európai parlamentben lévő pártok, ami egy kicsit a belpolitikára hasonlít Igen. már. Köszönöm a, a közreműködést, azt kérdezem, hogy jövő hét. Vagyok. Nagyon szépen Igen. köszönöm, akkor folytatjuk. Is köszönöm. köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra köszönöm. önök Navracs és Tibort hallották. A nyolcórás híreket kilenckor fogják hallani, mert... mert a Karácsony gergely folytatott beszélgetés sem lesz sokkal rövidebb szerintem, mint a Navracis Tiborral folytatott. Ha van egy nagyon rövid telefon, az belefér, de annak nagyon rövidnek kell lennie. Most már fejből tudom a Karácsonyi, de nem akarok rossz számot hívni, tehát mégsem biztos, hogy fejből tudom. 061 egy. 4 8 9 de már nem is. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Jó reggelt lett! Beszélgettem tegnap Arnail Lászlóval, aki számtalan kérdést tett föl, és mondtam neki, hogy én tegnap előtt voltam nálad, ahol nagyon sok mindenről volt szó, de nem hinném különös tekintettel arra, hogy én egy tízes kállán tízesen megbízom benned, bár néha kiszámíthatatlannak bizonyulsz. De ezzel együtt nekem az a dolgom, műsorkészítőként és a te stratégiai partneredként, hogy kiálljak melletted, hogy ezeket a kérdéseket veled fogom megbeszélni, és nem fogok setes uta mondatokat mondani arról, hogy te mit is mondtál azzal kapcsolatban, amire tegnap Várnai László joggal utalt egyébként, és ugye itt nem másról van szó, mint ugye ez az ingyenes lehet a parkolás zuglójaknak, amit egyébként szintén sajátságos értelmezési tartományba helyezett a jegyző papimre, illetőleg az egész hétfői közgyűlésen hozott döntése mármint parkolással, hiszen számtalan egyéb dologban született döntés, de alapvetően mindenki a parkolásra figyelt, meg ugye ezt hozták az újságok címlapon. És a mi kettünk beszélgetéséből kedden tökéletesen hiányzott az, amire egyébként te akár emlékezhettél volna, mert én vagy felületes voltam, vagy nem akkor, akkor még nem lehetett tudni, hogy a jegyzőnek milyen érdemi kifogásai voltak a hídfői döntéssel kapcsolatban, amire te majd itt ki fogsz térni. Sokkal több témát nem is akarok bemelni. Az elején hosszú vagyok és bonyolult, de aztán abba hagyom. Ma egyébként ez a a pályámban is téma lesz, és Filipov Gáborral pontosan arról beszélgettem, hogyha én a teljes adatok és anyagot szembesíteném az ott jelenlévőkkel, akkor az vajon mennyire fogja őket érdekelni, mert ugye az elmúlt időben azzal szembesült az ember, hogy miközben én, ha másból adódóan nem, abból adódóan, hogy veled minden héten beszélgetek vagy legalábbis majdnem minden héten van egy minimális felkészültségem, addig a jelenlévők nagyjából azt szedik össze, amit a sajtóban olvastak, ami egyébként hol igaz, hol nem igaz, és hogy például a jegyzőlevélével mennyire lesznek tisztában, mennyire nem, mennyire fogja őket befolyásolni, mennyire nem, azt nem tudom. És ennek ugye a jelentősége az, hogy én állandóan okosabb vagyok másoknál, és állandóan kitanítom őket, hogy amiről ők beszélnek, az egyébként nem igaz, akkor ott nem feltétlen jó hangulat alakul ki, ami átragad a nézőre, amitől nem nagyon szereti nézni, vagy nem olyan számban nézi, mint korábban akkor ez rám is hatással van, de az ember közben mégis nehezen mond le arról, hogy a téva ismerete befolyásolja őt mit kezdjünk azzal a jegyzői levéllel, ami itt van előttem, és amit egyébként, és aminek a címzetje a képviselőtestület, tehát nem te, hanem az egész képviselőtestület, amit egyébként a Magyar Hírlap már úgy állított be, hogy azt valójában te irattad a jegyzővel, mert a te érdekedben áll az, hogy amilyen döntés született hétfőn, az mégsem mehessen végbe, és ennek érdekében rávetted a jegyzőt, hogy írja meg azt, amit megírt karácsonyos, olyan jegyzőjén keresztül akadályozza meg a zuglói parkolási szerződések felmondását, ami hát azért lássuk be non plusz ultra. Levittem a hangsúlyt. Jó, akkor egyrészt csak hogy a történetűség kedvéért. Hát ugye ott ezen a bizonyos viharos testületű részén, ahol ugye a teljes korábbi sajtójelenlétében hát elég nagy politikai hogy mondjam színház keretében osztuk döntéseket, ugye ott ilyen helyben és hatapíron beadott uh, módosítók is volt a feladásul a visa, vita lezárása után, tehát a jegyző úr a vita helyében nem tudta elmondani az álláspontját, mert hogy nem volt erre neki nulla felkészülés ideje sem, de azért jelezte, hogy szerintét felmerülnek súlyos problémák. Szerintem nagyon fontos ketté választani két dolgot, mert az egyik, mind a kettőben az van, szerintem van egy politikai szándék, és van egy, van egy, ami, ami szerintem helyes, és van egy e, jegyzői hozzáállás, ami megpróbálja ezt a szándékot ugye a törvényesét találjára állítani. Ez van mind a két ügyben, az egyik ügyben ez sokkal egyszerűbb. Tehát e, ugye, amikor arról döntött a testület, még egyszer mondom, egy ilyen sajtpapírra le leírt, hirtelen kiasztott előterjesztése, akkor tulajdonképpen e, az egyik döntés hogy arról szólt, hogy akkor a, a parkolás az ingyenes legyen az ujjak számára. Most ez abban a formában... Uh, ahogy ezt a köznyel mondja, abban az értelemben ez megcsinálható és megcsinálandó. Tehát én ezt az abszolút és erről sokszor beszéltünk már. Nem lehet százszázalékos ingyenességet biztosítani, mert hogy ez egy, gyakorlatilag egy lakossági kedvezményként megy. De hát szerintem ezen ez, is probléma. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ma, aki minden más kerülethez hasonlóan, aki uh, kedvezményes parkolást akar a saját lakóvezetében, az elmegy az ügyfélszolgálatra, befizet egy minimális. Díjat. most én ezt a fejben mondom, de azt hiszem 2.000 forint, és csak kap egy éves parkolási engedélyt, nálunk nem kell matricát ragasztani a szélvédőre, mert benne van a elektronikus rendszerben, de ez egy mindegy, ennek az analógiájára megyünk tovább, ugyanis mivel zugló egy nagy kerület, és több parkolási övezet van, ez a kedvezmény jelenleg mindenkinek csak a saját üvezetére mm -hmm. érvényes, szerintem ezt a döntést úgy lehet jogszerűen lefordítani, és végrehajtani, hogy ez a parkolási engedély, a kerület egészére érvényes lesz, hogy ennek mi lesz a díszabása, meg mi lesz a... Ezt kidolgozzuk ennek a részletei, de lényeg az, hogy ez az ingyenes parkolás az uglójaknak, ez szerintem ez, ez, ezzel nincs baj. Tehát ezt meg lehet csinálni. Ugye jobb lenne tudni azt, hogy ez milyen mértékben csökkenti a bevételeinket, és jobb lenne ilyen döntéseket nem így meghozni, de... Hát, hogy mondjam, úgy, hogy a, a teljes magyar sajtó ott van, úgy nyilván a. Jó, de ezzel lehetett... együtt azt kell, hogy mondjam, hogy így szól a harmadik pont, amit ezzel kapcsolatban a jegyző ír. A rendeletalkotási felhatalmazáson túlterjeszkedő önkormányzati rendelet törvénysértő. Így Zugló önkormányzat képviselőtestülete csak törvénysértő önkormányzati rendelet megalkotásával teljesíthetné a hivatkozott határozatban foglaltakat. Ha a Zugló egyetlen lakosának sem kell várakozási díjat megfizetnie, akkor az alanyi mentesség nem. Kedvezmény. Igen, ebben, ebben igaza van, de szerintem ezt, ezt, ezt mindenki úgy értelmezte. Valóban a, ez a szöveg túltereszkedik azon, amit a jogszabályok megengednek, de hát vissza kell húzni arra a határól, amit a jogszabályok megengednek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kérelemre megy, és van egy eljárási díj, és, és, és, és ilyen szempontból akkor ez tipa. Ebben nem fogunk egymással vitatkozni, ugye ez volt az, ami sok szempontból bevitte a hírt a köztudatba, márpedig ugye amiről mi beszélünk, az két olyan megállapodásnak a felmondása, amelyben valójában, ahogy én megértettelek téged legutóbb, illetve ahogy én ezt az egészet követem, politikai okból rángad bele téged a Fidesz, amely hogy végig akarja -e vinni, azt nem lehet tudni, de ez a most mindenkinek legyen rossz, mert abból én csak jól jövök ki e, alapon megy. A kérdés az, hogy te pontosan tudod-e azt, hogy hol lehet megnyomni úgy a féket, hogy közben ezeknek a szerződéseknek a felbontása mégse következzen be, és most jutottunk el arra a pontra, ahol szerintem a hallgatóknak egy része azt mondja, hogy miről beszél a fiala. Igen, igen. És teljes sogal mondja, és ez valóban, én ezt nem tudom másként értelmezni, mint hogy vagy egyszerűen politikai okból ez túl van habosítva. ugyanis miről van szó egész pontosan. Arról van szó, hogy van, e, van egy szerződés az zuglónak, e, ami július 9-én lejár. Mi már nagyon régóta, ez már a harmadik testület. És ez a vállalkozási róla. szerződés parkolás üzemeltetésére. Igen. Ez praktikusan arról szól, hogy a parkoló őrök mennek is ellenőrzik, hogy van-e uh -huh. parkolási engedélye az autóknak, és erre az önkormányzat havi 44 millió fotintuszását uh -huh. követ annak megfelelően, hogy éppen hány parkoló hely. Uh -huh. Van az, ami jelenesen nem működik, nagyjából ez egy ekkora összeg. Na most ez, ez a parkolás üzemeltetési kiadásainak a túlnyomó többsége. E, és ez a szerződés lejár július 9-én. Ugye ennek az a háttere, amikor elindul zuglóban a parkolás. 5-4 erzeti... millió per hó? Bizony, bizony. Ez egy elég szombos összeg, igen. Amikor elindult Zuglóban a parkolás, akkor az eredeti döntésünk az volt, hogy ezt a, ezt a típusú feladatot ezt nem szalvanálkozó ezt bevonása nélkül látjuk el, méghozzá nem esítve volt, hogy a, az úgó önkormányzati rendészet, tehát a közterület felügyelet lássa ezt a feladatot. Ez el is van, kerületé válogatja viszonylag, ez, ez egy létező modell. De végül is ez nem valósult meg, mert a rendészet azt jelezte, hogy köszönöm szépen, de ő visszaadná ezt a, ezt a feladatot. Mm -hmm. És akkor végül is hosszú politikai hogy mondjam, vitek után úgy döntöttünk, hogy akkor elindulunk a vállalkozó bevonásával, megnézzük a tapasztalatokat és öt év helyett csak két évre szerződtünk le ez a két éves szerződés most lejár uh -huh. na most ugye több világosan látszott, hogy ezt már ismerik ennek a rendszernek a működését ismerjük azt, hogy a városlégedben hogyan alakult a helyzet egy csomó mindent tudunk és azt is tudjuk, hogy, hogy azért ezt a jóval meg lehet csinálni és, és van már elég tapasztalatunk ahhoz, hogy ennek neki, ennek neki lássunk. Én fél éve ezt különböző plénumokon mondom, és körülbelül ennek két hónapja viszek be különböző kidolgozottságú hát képviselő testületi előterjesztéseket annak érdekében, hogy akkor ezt a folyamat, ezt, tehát ne csak az legyen a szerződésünk, is ott állunk, mint a Bálám szamara, hanem készüljünk fel a feladatra. Így van. Képest, most onnan, meg lehet a közötti föl, mondjuk egy szerződést, ugye ebből a szerződésből két hónap van hátra, és egyébként... Ugye, Ugye, és ami, amit össze-vissza kavarva van, az, az egyik az, hogyha Netán nem lenne felmondva, akkor van egy olyan opció, hogy ez két évvel meghosszabbodik. Hát a, igen, de, igen, de, nem, de, de, de ez, ez, ez egyáltal... akkor hosszabbodik meg, hogyha a, erre van a, egy pozitív döntés. Pontosan. A másik pedig az, hogy a jelenlegi politikai akarat az arról szól, hogy csapjon oda a karácsony és bizonyítsa be a jó szándékát, miközben egyébként egy két hónap múlva kimúló szerződés esetében annak a felmondása már csak a felmondási időből adódóan is egy teljesen jelképes, de ráadásul teljesen, teljesen felesleges dolog. Ez ráadásul, és valójában itt van az, amit az emberek nem értenek, és ezzel maximálisan visszaér a politika, és a veled való beszélgetések zömesen tudja megfelelően értelmezni, az egy per hármas pontot is arra venne rá téged, illetve hát itt van az a kérdés, hogy vajon ezt miért szavaztad meg, ugye arra a tett javaslatot a Fidesz, hogy a vállalkozási szerződés parkolja egy kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetésére is legyen felmondva, ami viszont egy 60 hónapos, tehát 5 éves határozott időtartamú szerződés, ami jogilag nem felmondva, Mondható, és aminek a jelentőségére, illetőleg a jogszabály ellenességére rámutat a jegyző. Igen. Először azt igen. kérdezem tőled uh, anélkül hogy te a Fidesz, hogy ezt miért akarja fölbontani, ha csak nem kizárólag a politikai logikából a Fidesz, a másik pedig az, hogyha ezt az öngyilkos akciót a Fidesz megrendelte, akkor te uh, miért álltál emellé tartósan vagy átmenetileg? Vagy miben bízol, hol fogod megnyomni a féket? A kérdés jogos, tehát csak azért tisztázunk, hogy itt igazából a, az érdemi e, e, probléma az magától megoldódik, és az is nagyon fontos, hogy arról viszont még, mégre harmadjára döntött a képsőtestület, uh -huh. hogy akkor hogyan fogunk működni ezután, és felhatalmazta a polgármester hivatalt, hogy lássa el a parkolás üzemet és uh -huh. mi már kötjük a szerződéseket képviselődikára. Igen, tehát magyarán uh, ez, ez, ez, itt nem csak arról van szó, hogy valamit lerombolunk, hanem hogy csinálunk egyetem már Szerintem ez legalább ennyire fontos. Na most ez a bizonyos mások kezdben. De annak a felmondása az lesz, vagy nem lesz, vagy az ki fog futni, tehát ugye akkor most erre még azért egy mondatta válaszolj. Hát most, most, uh, most leülünk a céggel tárgyalni, hogy fel lehet -e mondani, uh, fel tudjuk-e mondani még hamarabb az utolsó napot ne fizessük ki. Én fogom ő az ő, bocsánat, és akkor a, csak az alaphozállásom. Mény tényleg azt mondom, hogy ezek a cégek, ezek, ezek túl vannak fizetve. És ő és szerintem nem, nem oké, és szerintem kell velük vállalni a nyílt konfliktust. Én ezért nem vagyok, akkor inkább úgy fogalmazok, nem vagyok a nem megszavazni, és egy politikailag akkor, egy magasabb földobni arról. Értelme. Én azt gondolom, hogy tényleg húzzanak a francba. Ezt most nem őszintén ezt mondom, nyilván tárgyul az ember máshogy fogalmaz, de egyébként <gül> nagyjából ez, a, ez, a, ez az én kétem és akkor, és akkor a másik az, hogy a felelős Szégem, ugye arról is szól, hogy, hogy ne csak ilyeneket mondogassunk, hanem hogy tudjuk, hogy mi legyen helyen. Hát ezzel elvileg 44 millió forintot, hogyha a 30 napos a felmondási idő meg lehet spórolni annak van jelentősége. Hát annyit azért nem tudsz, mert ugye neked azért el kell a feladatot, és akkor az, az minden van. Ér, most ér, nem, ér, nem ér, 44 ér, millió okay. forint valószínűleg inkább 5, jó, de van. Hogy, hogy ez egy számot okay, erős, Mi lesz a másikkal? Na most a másik szerződés kapcsán azt kell látni, hogy van, van egy érdemi jogvita az önkormányzat és a, a, a cég között, vagy a konzorcium között, ami egyébként pont arról szól, hogy a hosszabb idejére kötött szerződés, most így fogalmazok a Celsi az milyen e, módon e, nem jogilag, hanem például informatikailag, milyen módon lehetetlenül el azt, hogy én a másik adatot tőlük függetlenül ellássam. Uh -huh. Hát ugye itt vannak informatikai rendszerek, ami egymásról kommunikálnak, joggal védett, itt egy megoldások, és hát itt van egy szivatás. Most én ezt én nem, nem, nem tudom másféleképpen módolni. Csak ő, hogy értsék őt, az emberek, hogy mind a kettőben a szerződő félben a Sisparking Kft. mind a kettőben igen. érintett. Praktikusan ezek ugyanazok a cégek, az egyik egy konzorcium, a másik egy. Oké, okay, de, de csak az, hogy, az, hogy a népek értsék. Igen, igen, tehát van. Magyarán az van, hogy van két szerződésem, az egyiket jogszerűen lejár, nem akarom meghosszabbítani, el akarom látni a feladatomat, de valójában ő a másik szerződéssel ezt blokkolja. Aha. Na most ez, ez, ezt én a tárgyolasztalnál már egyszer elmondtam nagyon kedvesen, aztán elmondtam a egy kicsit kevésbé kedvesen, és most, a, most, most elmondom, nem a tárgyolasztalnál is kedvesen, hogy itt tulajdonképpen betartanak nekünk, és én ezt nem vagyok hajlandó eltűrni, és éppen ezért azt gondolom, hogyha nem tudunk tőlük például olyan informatikai támogatást kapni, amilyen szerint el tudom látni a feladatomat valóban tőlük függetlenül, ebben a világos a szerződésben, azt hiszem, de felveti a másik szerződés felbontásának is a kérdését. És én ezt a százgyúrasztanál is elmondtam, és mivel van egy testvéti döntésem van, hogy amúgy is ezt fel akarom bontani, és keresem hozzá jogszerű indokokat, hát azt gondolom, hogy akkor így nem kezdve van rá -e jogszerű indokom, mert a két szerződés egymáshoz teljesen független, elvileg. Gyakorlatilag nem, mert ugyanazt a C-csoport el, és tulajdonképpen e, azt mondják, hogy persze mászra a feladatodat a e, lejáros szerződés után magad, csak én nem azok hozzá például adatot az, a, a parkolautomatáidból, amik az enyémek egyébként, és az adatok is az enyémek, és itt van egy nagyon, hogy mondjam, ilyen jégrevitel, amit én nem vagyok halandó eltűrni, úgyhogy azt gondolom, hogy én nem tudok nem megszavazni egy olyan döntést, ami arról szól, hogy ezeket a cégeket... Okay, a vállalkozási szerződés, szerződés parkolója egy kiadó automatában műszaki jellegű üzemeltetésére az milyen összegű? Ez a 60 hol. Az, az ö, havi azt hiszem 10 millió forint plusz álfa. Tehát egy viszonylag a nagy összeg, de, de, de a, ugye a töredéke annak negyedeket, természetesen, mint a negyede annak, amit a másiknak öltünk. Ja, de én egyébként, És egyébként, ha ez a alsó, vagyok, igen. akkor azért, de... Csak a saját pénzem védelvében azért azt nem kockáztatom, hogyha én nagyon harcias vagyok, akkor adjak neked táptalajt arra, hogy a másodikat jogszerűen mondja az föl. Tehát azért abban még hát az igen. is elképzelhető, hogy visszavonulnak. Hát ha csak nem Na a saját hát pénzük ellenségei. Hát nekem, nekem éppen ezért az az álláspontom, hogy amennyiben van jogszerű indok arra, hogy ezt föl mondjuk, akkor mondjuk föl. És most gyakorlatilag rajtuk múlik, hogy szolgáltatnák felre jogszerű indokat. Uh, és ezért Jó, ezért. erre én... tekintettel kell -e lennie a, a jegyzőnek, aki egyébként azzal szembesül, hogy a közgyűlés arra adott felhatalmazást, hogy a másikat is szüntessék meg? Ő, neki erre nem kell tekintettel lennie, ő, ő csinálja a dolgát, ez egy elég uh, fontos fény. Hát, amit ő megállapít, az jogszerű. Hát nézd, ő neki az a dolga, hogy jogszerű, a nöntésénk jogszerűségét viszáll, De pedig és most valójában arról beszélsz, hogy te is jogszerű akarsz lenni, de most egy olyan politikai akaratot akarsz érvényre juttatni, olyan a politikai akaratot a jegyző abóvó nem juttathat, vagy nem nyilváníthat ki. Igen, igen, igen. Tehát ő az, azt a. Azt a ugye itt két szempont van, van egy politikai szempont, hogy ezektől a szerződésektől mi szabadulni akarunk és van egy jogi szempont, hogy ez nem olyan egyszerű. De egy nagyon fontos dolgot azok... tisztázni kell. Te egyébként jogszabályellenes döntés mellé nem akarsz állni, tehát az, hogy te ezt megszavaztad, és közben a jegyző azt mondja, amit mondasz, te közben tudod, hogy hol van a helyed, az egy másik kérdés, az emberek zöme, ezt nem veszi észre. De, ezt én meg is értem, de nekem az a hozzáállásom, hogy van egy politikai szándék, amit nyilvánvalóan csak is a jogszerűen lehet megvalósítani, és éppen ezért ezt a politikai szándékot fenntartva, ezt a döntés korrigával kell tovább lépnünk. Ez szerintem arról szól, hogy le kell ülnünk a cégekkel tárgyalni. Ezt én közönkormányzat... csak az a kérdés, hogy a tisztában vagy, hogy ebből ezt tíz emberből nyolc nem érti. De teljesen kereszt. értékben tisztában vagyok. Teljesen értékben tisztában vagyok. De is tisztában vagyok, hogy a kormány sajtó lapos tetűt csinál belőle. Tehát addig ver, amíg tetűt de... is ki, és lapos de János, is leszel. Én, én, én, hogyha, hogyha hogyha vizéle gömbbe lennék, akkor is lapos tetűt csinálnak vele. csak az, az, az a kérdés, kérdés hogy ezzel, ezzel, ezzel nem szolgáltatsz-e apropót? Na most azzal szerinted nem szolgáltattam az apropót, hogyha azt mondom, hogy ezt nem szavazom meg, mert a jogszerűség talán állok, bla, bla bla és akkor utána rámúzák a vizes leperőt, hogy na, hogy védem a, ezeket a cégeket. Akik egyébként rohadtul nem védek, és próbálok velük kőkemény tárgyalásokat folytatni az önkormányzat érdekében, és ehhez most kaptam vastagon municiót. Abban segíts ő... nekem, hogy akkor, amikor a Fidesz ezt a javaslatot beadta, akkor ő cizellált volt, vagy valójában be akart hajtani téged a niagara aztán vagy túléled, vagy se? nem kevésbé sem cizellált, tehát ez egy elég fajik egyszerűségű dolog. Itt az van, hogy egyébként ezt a bizonyos még érvényben van, és nem lehet egyébként olyan egyszerűen fölbontani, én akkor így kifogalmaznék. Ezt a szerződést ugye ők szavazták meg, én meg nem. Ugye itt az a probléma, hogy amikor én elkezdtem rájuk mutogatni, hogy hát basszus miért kell a drágát céget megbízni az olcsóbb helyet, akkor ugye azt vágták vissza, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy akkor jó volt, akkor bontsuk fel a szerződést, és hogyha én ezt a nátszatot keltem, hogy én ezzel a támdékon nem értek egyet, akkor meg hirtelené leszek -e ezeknek a cégeknek a... a, a Magyar, a, a hogy a, a Fidesznek az a Cizellát gondolatvitele, amit te most egyébként a vitában akarsz majd ér, érvényre juttatni a Cizparking Kft-vel, az nem feltétlenül van benne a javaslatukban, illetőleg vagy benne van, vagy sem nehéz most törük megkérdezni, mert nem válaszolnak. Hát nézd, ez egy, egy, egy sajtpapíron kiosztott szöveg, ami egyébként nem is pontos, nem is teszi egyértelmű, hogy mely szerződésre vonatkozik, ezt is ugye a jegyzőkönyvében szerepel. Tehát most az, az Ezzel ott akkor el, jöttek elő a közgyűlésen? Abszolút, ott helyben lett kihasználva, persze. Ami szerintem egyébként én érveltem a szervezeti működési szabályzatunk elfogadása esetén, hogy más kerületekhez hasonlóan meg mondjuk a meg ezt a napirendi pontot? Hát ez. Ez napirenden volt, tehát ezzel nem volt. Tehát ez akkor mi volt a javaslat, amit e, akkor nyújtottak be? Tehát ez, ho ez hogyan volt, hogy ott a szünet után ez csak ez napirendi pontá vált, vagy témává vált? Hát azt mondom, hogy az oltal és kiosztották. Igen, ja, de azt mondom, hogy előtt is napirendi pont volt. Igen, de nem ez volt a téma, érted? Tehát a tankolás volt a téma, de ott ez nem nyílt ki. Egy első hangzott a vitában. De az, hogy az, hogy ezt, ezt napirendre kell venni, azt nem kell megszavazni? Az sajnos nem. Aha. Azért mondom, hogy sajnos, mert szerintem az lenne a helyes. Hogyha minden olyan módosító indítvány, amiről szavaz a képviselő testület, az átmenne a törvényességi véleményezésen, aminek az a feltétele, hogy előtte írásban be kell nyújtani. De ez nálunk nem így van. Tehát nálunk helyben valaki leírja egy sajtatbíró, hogy akkor holnaptól örök életet biztosít az új mindenkinek, akkor arról lehet szavazni. A szocialisták meg ebben nem mentek bele, ahogy tapasztaltam. Ezt ők nem támogatták, de ez igazából a kevésbé fontos, mert azt viszont támogatták, hogy mi legyen aztán. Azt meg a Fidesz nem támogatta, ami hát tényleg, egy, tényleg a politikai színjátéknek egy ilyen végtelenő, de ilyen, ó, tényleg óvoda, vörcsödei színt szállt, nem tudok erre. Tehát de, de tényleg olyan, olyan, olyan, olyan mértékben szűn meg minden uh, konstruktív együttműködés a kerületben, ami egyébként szerintem alapvetően azért papinfoma jellemző volt még akkor is, hogyha ha nyilván a politikai vitákat nem megtaláltak minket bizonyos ügyekben, de alapvetően Ebben a képzőtestületben ilyen nem történhetett volna meg, hogyha nincs az, hogy, hogy, hogy, hogy nyilván van egy, egy nagyon kemény politikai meccs, aminek én szereplője vagyok, és engem ütni kell, mint a répát. És akkor ehhez fel kell használni ilyen éppen demagóg sajtpapírra leírt módosíti intézményokat is ennyire részlettel senki nem tud tisztában lenni, és bár a Filippo azt mondta, hogy a magyar hírlapot nagyon kevesen olvassák, mert ugye én egy-egy nyolckor szóba került, amikor vele beszéltem. Szerintem nagyjából annyira írják, tehát <gül> <gül> Jó, rendben van, de ezzel együtt azért maga az a feltételezés, mely szerint a jegyző tollát te vezeted, az valami olyan pulip, bukoli logikára val, ami egészen elképesztő, és hát ez egyetlen nem áll távol a hírtévétől, amelynek a nézettsége lehetséges, hogy szintén nem akkora, mint az atv -e, de azért ezek így egyesülve a közszolgálati magyar televízióval és rádióval, hát ezért ez valamekkor előtt mégiscsak képviselnek. Persze. Jó, de, de most érted, én bár nem tudok olyat csinálni, amitől én nem én vagyok a, a rossz fej. Jó, nem te az a gond, nem az a gond, de ha én vagyok Kovács Andrea, akkor egyfolytában téged olyan magyarázkodásra kényszerítelek, hogy egyfolytában azt mondom, hogy de te miért magyarázkodsz, miközben azt mondod, hogy te nem magyarázkodnál, ha hagynálak téged végig beszélni. Hát igen, de legalább az jó, hogy van ez a műsor, lehet, hogy ezt se hallgatják millióan, de hát, akkor biztos. legalább van idő arra, hogy átbeszéljük azt, hogy mi a történet. de te egyfolytában tisztában vagy azzal, hogy ezt a történetet az emberek zöme nem érti? Tehát elég Én. neked az az igazságtudatod, hogyha végén fel tudod mutatni azt, amit akarsz, akkor az a győzelmi zászló elég, és menetközben teszel arra, hogy menetközben mit beszélnek összerólad a pályántól kezdve a kejfejancsig? Nem, természetesen nem, de ö, ebben sajnos nincs választásom. Hát ebben nem fog tudni beled vitatkozni, de azért ennek a logikájához is kell egy idő, mert az ember ugye nem érti, hogy ezt miért nem mondod el kedden, mert hogy egyébként azt mondod, hogy biztosítsunk erre még négy napot, hogy kiforja magát annyira, hogy tudjunk róla pénteken értelmesen beszélni, és kedden ne ez legyen a téma, vagy mi volt kedden a fejedben? De kedden, amikor beszéltünk, akkor, akkor még nem volt meg ez a jedző észrevétel. Én tudtam, hogy lesz, hiszen a jegyző úr szóba mondta, hogy ez nem, nem, nem korsár, igen, igen. Jó, de ebben a, ebben a tekintetben tudtad már, tehát azért az, tudtad, hogy valamit, valamit nem tetszik neki, tehát azért egy fontos dolog út volt az igen, igen, igen, de mivel bármit állít a Magyar Hillap nevű nagyszerű uh, vételő, független és, és, és, és igazi sajtóorganum, nem én írom a jegyző, jegyző észrevételét. Tehát azért ez, szeretem mondani, itt azért nem tehát itt, itt, itt, itt, itt arról van szó, hogy a képviselő testület döntésnek a jogszerűségével kapcsolatosan büntetőjögi felelőssége van. Abszolút, hát erről fel a is. Igen, tehát ez, ez, hogy mondjam, nem szarra már, bocsánat, hogy, hogy így ilyeneket mondok, de hát, hogy ez, ez nem úgy van, hogy akkor én azt mondom a jegyző hogy, hogy akkor... Én, én, én annyit kértem tőle, hogy ezt az álláspontját a lehető leghamarabban Jó, nyilván fejtse ki... Ebben Ma, majd a 444.hu azt kezdem, a végén egy fél percet fogok tölt kérni, hogy amit akar, de Várnai László, akinek pontosan ki van a négy kereke, és meg van hozzá még a pótkerék is, azért egészen hihetetlen, most hadd ne mondjam, hogy erkölcsi bizonyítvány alkalmas, vagy adható el mellé, vagy sem, körbe a médiát, és természetesen én is terepet biztosítok a számára, hiszen milyen alapon ne tenném ezt meg, és mondja azt, hogy te milyen elvtelen alkukat kötsz, miközben elvileg akár tudhatná azt, amit te itt elmondasz, de neki az az érdeke, hogy benyomjon téged egy olyan sárba, amiből te már egyébként kijönni már csak sáros arccal is magyarázkodva tudsz, hiszen azt a beszélgetést, amit ma megtettünk, azt nem előlegezhettem meg neki tegnap, legfeljebb azt mondhattam, hogy érdemes lenne meghallgatnia, mert abból adódóan, amit te elmondtál négy közt, lesz majd neked erre válaszod, de azért a tegnapi nap folyamán, ahol pöcögtethetett, ahol pöcsöktethetett, ott pöcögtetett. Jó, de hát ilyen. Hát most szívem joga. Jó, hát figyelj, te is olyan vagy megtanulod, hogy milyen jó, ha az embernek egyébként vannak. Nem mondom, hogy politikai szövetségesei, mert, mert adott esetben a közgyűlésben résztvevőket nem kéne szövetségesnek tekinteni, de hogy az egész zuglóért van, és nem mindenkinek az önmaga fennmaradásáért, avval kapcsolatban azért írhatsz majd egy memoart. Ó, hát persze, írhatok, igen. De hát ugye lehet, hogy akkor az már utólag érdekes lesz, most most ez, ez, ez, ez nem így működik, én. Az elmúlt időszakban, tehát hogyha az emberek nincsenek szövetséges, akkor alkukat köd. hát És az alkuk pedig olyanok, amilyenek. Hát, Jó, rendben van, én ma erre adtam neked lehetőséget, arra kérlek, hogy ne tedd Köszönöm szépen. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. kíváncsi lennék arra, hogy értik-e, illetve értik-e azt, hogy milyen gondom van a mai civila pályán felvételénél, ahol nem lesz majd 27 percem arra, hogy ezt így átbeszéljem valakivel, aki egyébként ennek a történetét nálam sokkal jobban tudja. 06148909999 és 0636771161. Arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek valamiféle visszaigazolást nyújtani a számomra. A tekintetben, amit 418 és fél 8 között mondtam a Filippovnak, de reagálhatnak a Navras is féle beszélgetésre, egyáltalán valamiféle visszajelzést szeretnék kérni, de ha nem élnek, nem teszik meg, azt is udomásul veszem végül is, nem ezen múlik, hogy most folytatódik-e a napbácska Jánossal, vagy sem. 06148909999 és egy. Én itt most az elmúlt nagyjából majdnem másfél órában olyan betekintést engedtem önöknek a politika világában, még akkor is, hogyha kicsit ilyen dokszagú és pince, amilyet egyébként nem tudtam volna, hogyha nem a Kejfejancsiban vagyok, és hogyha egyébként mondjuk Karácsony Gergely nem stratégiai partner. 0614890999 és 0636771161 ahogy látom, nagy kedvük nincs arra, hogy reagáljanak. Hát ha nem, hát nem mondták annak idején a seregben. Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Én tegnap is telefonáltam, és mondtam, hogy szerintem nem lesz ez a szerződés mondva. de akkor még ugye én ezt nem tudtam, amit most a karácsony úr mondott, hogy, hogy a cég nem úgy szolgáltat adatokat, ahogy, ahogy kellene, és ezzel próbál úgy keresztbe tenni az önkormányzatnak ha van jogi lehetőség vagy van, van rámód akkor, akkor elképzelhető, hogy ezt a szerződést föl lehet bontani így a mai beszélgetés után ez a véleményem Köszönöm, hogy telefonált 10-es egyesre válaszolt arra, amit én kérdeztem, de se baj Ugyanott tartunk, mint amikor kérdeztem a Molnár a Kovács András Bálintot és a Márték Gáborot, hogy meg kell -e mindenkit, le kell -e mindenkit vizsgáztatnom az ajtóban, és aztán újra el kell -e játszanom az egészet. Tudod, Filipov, én erre a hallgatásra gondolok, mire te el fogod nekem mondani, hogy ez a hallgatás, ez nem egy kritikus csönd, hanem az, hogy az emberek emésztik, illetve hogy nincs mit hozzátenni ahhoz, ami elhangzott, de nekem az is segítség lett volna, ha az emberek azt mondták volna, hogy köszönik ezt az elemlámpát itt a sötétben. Hozzátéve, hogy azt mondták volna, hogy semmivel nem látnak világosabban, sőt, bonyolultabb lett az egész és érthetetlen volt, ez nyilvánvalóan nem dobott volna föl, Egyebek közt ez az a csönd, amiért én örülök annak, hogy június elején elköszönök önöktől. Köszönöm szépen, semmilyen további telefont nem fogadok, de ezzel nem mondtam túl nagyot, hiszen az eddigi telefonálási kedvük sem volt több mint egyes, egy tízes skálán. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy május 27-én hétfőn Hella és Pellbart napján lesz nagyon messzire jött ember. Az Aquarium Klub volt lakájában Bakácsal Filipovval, önökkel és felteltem velem. Május 20 ától megy tovább a Kejfejancsi 24-éig, május 27-től május 31-éig, aztán két hét, június 3-án nem lesz élőlebonyolítású Kejfejancsi, és egyelőre úgy tűnik, hogy június 4-én, 5-én és 6-án lesz még élőlebonyolítású Kejfejancsi, vagy sem, ez még... Ezt még eldönthetem, május 31 ig mindenféleképpen, és aztán, ha a Jóisten, a Civil Rádió, Én úgy akarom, nem feltétlenben a sorrendben, akkor szeptember 2-től Rebeka és Dorina napjától folytatódik. Többé-kevésbé derült az ég, 8 óra 41 perc van, semmi sem gátol abban, amit már korábban is megtehettem volna, hogy felhívjam Bácska Jánost. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Yeah. Jó reggelt kívánok! Elnézést a csúszásét, de valamelyest az ember próbált egy Csúszunk. kicsit. Hát, hamarabb kellett volna telefonálnom. A pestet újpestel összekötő lóvasúti vonalnak emléket állító tábla ünnepélyes feladatavatására kerül sor kerek egy hete, 11 órakor a Rádai utca 2-ben, Wintermantel Zsolt volt még ott. Sokszoros minőségben, hiszen közlekedés mérnek, mint tudjuk róla. A lóvasutat egy újpesti gróf, Károly Sándor találta ki, és föl, jó két és fél évtizedig egy menővállalkozás volt, jó jövedelmező vállalkozás, csak abba buktak bele, hogy kizárólagosságot kötöttek a helyszínekre, és mikor bejött az első villamos, akkor ezzel el is vesztettek tulajdonképpen mindent. De az alatt a 25 év alatt nagyjából a mostani kék metró, vonalán a Lóvasút akár 60 perc alatt is képes volt a akkori Szénatér, mostani Kávintérről kiérni Pest központba. És ennek most valójában az, hogy ez ilyen e, emléktáblát kapott, ennek milyen aktualitása volt? 150 éve indult meg a Lóvasút Budapesten. Ez volt az első pesti Lóvasút. Aztán volt még jó vonal. De ez volt az első, ami... Hát akkor még nem hívták Ferencvárosnak, hiszen még Budapeste volt. Ez 1866. Hét évvel később lesz Budapest. Tehát az akkori Ferencvárosi területeket kötötte össze, az akkor egyébként már létező Újpest községgel. Kilenc kilométer óra sebességet is képes volt elérni a, a Róvas út. Tenap közgyűlés volt. Mesélj Köszönjük szépen, nagyon jó hangulatú közgyűlés volt, nagyon fontos döntéseket hoztunk meg, hiszen a tavalyi eh, 2018-as év zárszámadását eh, szavazta meg a képviselőtestet, hogyha megengedik, eh, kettő mondatot felolvasnék a előterjesztésből. Az önkormányzat gazdálkodása jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények önkormányzati tulajdonú cégek működése és feladatellátás finanszírozása biztosított volt. Működési egyenlegünk 2 milliárd forint pluszban. A felhalmozási költségvetési kiadások nagyobb mértékben teljesültek, mint a felhalmozási költségvetési bevételek. Az önkormányzat 18. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel. Záró pénzkészletünk nagysággal lehetővé tette, és ez a jövőben, a jövőt is meghatározza, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhet maradványokon kívül 2,6 milliárd forint szabad maradványjal számolhassanak, amiből azt következik, hogy az idei első komoly költségvetés módosításban ezzel a szabad Köz, ö, költséggel számolhattunk, amit 2,6 milliárd ö, forint, ebből indultunk ki, amit természetesen idén nem fogunk elkölteni, tehát hogyha valaki azt gondolná, hogy ö, választási költségvetés és ö, elköltjük az összes pénzt, az téved, fogunk pénzt hagyni a kasszában a következő képviselőtestületnek is, a következő évekre, de az biztos, hogy minden olyan el költséget, ami felmerült az elmúlt években. El fogunk végezni, úgyis, mint a gyermekrendelők felújítása az összes közpartnak az őrzése és felújítása, amik ötletként és javaslatként beérkeztek. Ha tetszik, vállal, váll, vettem egyet ki ugye a feszfa költségvetésének a költségvetése kapcsán azért az, hogy az illegális hulladék elszállítása az bruttó 37,5 millió forintot jelentse az eseti megrendelések számának növekedés miatt a szükséges, a 2019-dik évre a Városüzemeltetési Felelős Iroda feladatkörét érintően biztosított keretösszeg bruttó 18 millió forinttal és a Vagyongazdálkodási Felelős körét érintő 40 millió forinttal a megemelése azért ez nem csak késő. Tehát a és fél millió illegális hulladék elszállítására miközben ugye az nem is uh, kerületi kompetencia tehát az pluszban van mert a, ugye a szemétszállítás az jelen pillanatban másféleképpen kellene, hogy lebonyolódjon uh, azért ez elképesztő állapotokra utal ez nem az, ez nem a ez nem a Ferencvárosi önkormányzat, ez a lakosságnak ez a... úgy általában. Ez úgy általában igen. igen. Ez úgy így van, tehát a közterelten elhelyezett bár ugye ez a sok számot ha összeadjuk, ez már közelít a 100 millió felé ugye van. ez két részre, két részre osztandó. az egyik a valóságos közterleti illegális ami ellen küzdünk 120 kamerával, illetve minden jó szándékú Ferencvárosi bejelentésével. Hiszen minél előbb bejelentik, annál nagyobb a valószínűség, hogy a kameraképeken látszik a rendszám, vagy a személy, aki odahelyezte. Tavaly 181 néhány feljelentés keletkezett a az azonosított elkövetők miatt, de ez, ezen kívül ez nagyjából a közteleti az 31 néhány millió évente, az összes többi pedig már a tiszta házrendes programunknak a, a részét képezi, ami úgy indul, hogy a meglévő házainkban a pincétolapadlásig a lomtalanítunk, ez házanként kettő kötőjel 7 millió forint, tehát pincétől a kitakarítjuk a, a házakat, és utána a kamerákat, illetve hát házfelügyelőket, mestereket, tehát olyan személyeket jelölünk ki, jelöltünk ki, akik figyelik a helyzet alakulását, hogy ne keletkezzen újra a, az a sok-sok hát illegálisan kihelyezett ö, szemét. Ettől ö, várjuk, és ö, jogosan láthatók is már a kezdeti sikerek, hiszen 16 házunkban ez már megtörtént, ö, ö, számot emelje voltak a Mit lehet tudni a Lenhorség útjra. utca 10 szám alatt ingatlanról, amelyet értékesítésre kír, nyilvános pályázat elbírálása kapcsán lett a 12-es napi rendi pont? Ez a szokásos ügymenetben, ugye a elhangzott a költségvetési vitában ellenzéki képviselők részéről, hogy túl sok az ingatlan értékesítés, na de hát ez nem nagyon feltűnő, hiszen a rendszerváltás után, de mondjuk 1992-től kezdve a középső Ferencvárosi városrahabilitációnak az egyik mozgató rugója volt, az a, az ide pénznek a harmados aránya, ami a magántőke megjelenése. Tehát a Ferencfelsővárosra a habitáció nem ment volna, anélkül, hogy külső beavatkozók megvettek volna telkeket, és ott építkeztek volna. Ez egy telek, ezen, ebben a házban még laknak, mi kiköltöztetjük a lakókat, és ezen a telken, tehát ugye ebben a házban is van. A 41-néhány lakásból 13, ami alacsony komfortfokozatú, szinte mint komfort nélkül lakás, tehát újabb 13 lakással komfortosodik majd Ferencváros, tehát elvehetünk abból a közel 800 komfort nélküli lakásból megint, tehát haladunk a komfortosodás felé középsős. Jó, de ez is. a komfortosodás, ez ugye, ugye el, akkor ezt a, ezt a telket házzal együtt eladják, annak érdekében, hogy ott egy magánbefektető mit építsen? Ö, hát ez mindig telekről telekre változik, ö, ezt a házat föl is újíthatja, de le is bonthatja. És de milyen éthető kötelezettség, kell-e bármit vállalnia? Igen, ö, x év után ö, építési engedélyekkel rendelkezni, és y után pedig ö, ö, teljes használatből. Ezt értem, de az ott lakókról e, egyébként... Mi gondoskodunk, mindig, mindig az önkormányzat gondoskodik. Tehát... Eben önkormányzati lakások vannak, vagy milyen? Tehát ezek az alacsonykonfort... 100 százalék önkormányzati ö, tulajdon, tehát bérlőink vannak, ö, és a szokásos menet szerint... milyen régóta de... tudják azt, hogy milyen, mi váráljuk? Vagy most, ott, vagy most lett döntés? Ja nem, nem, nem. Hát amikor pályázatra írjuk ki, akkor ők már reménykednek, hogy, hogy sikeres lesz a pályázat, hiszen... Ö, És mikor írták ki a pályázatot? Cirka, cirka egy hónapja. Az előző. előző ők az hova tudnak életi életi? elmenni? Kétféle lehetőség. Van pontosabban három, az a kettő. Az egyik a cserelakás felajánlása, uh -huh. a másik pedig a pénzbeli megváltás. Baltás. Igen. Zömében az utóbbit választják? Igen, ez nagyon érdekes görbéket, meg statisztikákat lehet készíteni. 2002-től rendelkezünk ilyennel, hogy melyik évben hányan választották inkább ezt, hányan választották inkább azt. És éppen a, a ingatlan piaci helyzettől függően ez a 20 és 80 között változik ennek az arányahol. A, az egyik a 20 és a másik a 80, van, persze 46 és 54, különböző arányok vannak a különböző években. Nagyon jó mutatja visszamenőlegesen, hogy éppen a, a pénz volt a drágább, vagy a lakás De volt a Most csele... éppen a lakás a drágább, tehát a cselelakást választják nagyon sokan. Ezért is volt egy napi rendi pont, ahol felemeltük a pénzmegváltási összeget 300 ezer forint per négyzetméterről, 450 ezer forint per négyzetméterre. A cserelakás az ugyanúgy önkormányzati tulajdon és bérlakás? Az, feltétlenül igen. igen. És ez a konstrukció, ez nem is rendelkezik olyan kitétellel, mely szerint ő azt egyébként megvásárolhatná? Hát majd ahova költözik, hogyha olyan lakásba költözik, akkor megvásárolhatja természetesen. Igen? Hát, uh, hát a törvény, hát 94. január 1-a, amikor hatályba lépett a, a, a, a nagybetűs lakástörvény, azóta a benne lakó bérlőnek e, joga... E, és Ezek zömében olyan állapotú lakások voltak, hogy hülye lett volna az, aki egyébként a kész meg akarta volna venni? Nem, ez ö, ö, szoktam azért dicsérni az elődöket, ez egy nagyon bős döntése volt. Ö, ugye a Ferencváros Rehabilitációnak a, az egyik alapfeltétele is volt, hogy a Kezdetben 32 ezer tanácsi állami lakás, egyharmada, harmada, durván uh -huh. 12 ezer, valahány század ilyen alacsony volt uh -huh. még a folyamat elején. És akkor azt mondta a Ferenc Önkormányzat akkori vezetése, tisztelet nekik, hogy ezeket a lakásokat nem vehetitek meg, ne vegyétek meg, mert nem jó üzleti dézelbe, Rossz, statikai állapot, ilyen-olyan állapotú Ugyanakkor Az van önkormányzat sem van. volt olyan helyzetben, hogy ezt az elmúlt időben komfortzókhozatát tekintve meg tudta volna változtatni? Hát ezek, ezeket nem, igen. Tehát még 41 ilyen ház uh -huh. van, ugye így itt tartunk most a közel. Tehát ezek speciál olyan önkormányzati lakások voltak, amelyeket ha akartak volna, se tudtak volna megvenni, mert ezeknek a lakásoknak a bérleti szerződésében ilyen jogi klauzula, ilyen paragrafus nem volt. Hát a szerződésben nincs, ez ugye törvény szabályozza. Én ezt értem, de most van. A jelenetben ezeket... mondtuk azt, hogy nem. Igen. Rendelben mondtuk azt Jó, csak hogy az, az a helyzet egy rendelet, hogy a mehet szembe egy törvényen. Hát ezt a megengedi a helyi szabályozást. Jó, ebben nem akar. Jó, rendben van csak. Hát én, ez ez itt van arra csak... éve én sem vagyok jogász, de ez bizonyos vagyok, vagyok, alkotmányos, azért mert jó, oké, de ez alkotmányos lehet, mert, mert a, a, ez csak a lehetőség, hogy megvegye, nem pedig köteles a tulajdonosodni. Jó, csak. Jó, oké. Jó, rendben van. Csak az előbb egy kicsit, mint a más hangzott volna. Szóval, hogy azt mondja, ez volt ugye a 12-es pont. Igen. De aztán a joga és lehetőséget fogalmaztam a legelején is. Mikor kell Hát minden előtt. De nem, nem fognak szívesen maradni, tehát ezzel nem szokott probléma lenni nagyon szívesen. Ami a Börzsény utca 11-13 számú társasház felújítását illeti, ez a 17-es pont, ott arról van szó, hogy ez hozzájárulta az önkormányzat? Igen, ez úgy hogy ebbe ember nem lakik, hanem a rendőrség, a butlista egyház és a egészségügyi egyik egyigalegységünk van benne, így e, e, társasház, tehát egy fővárosi, egy e, egyházi és egy Önkormányzati tulajdonban három különböző lakó van, és mivel a megegyezés eléggé húzavonás lett neki, mi beszáll be, milyen arányba, ezért azt mondta az önkormányzat, hogy véget vetünk ennek a lapos tetős intézménynek a folyamatos beázásának és mi bevállaljuk a teljes összeget. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást és kellemes hétvégét kívánok. Szombaton De, igen, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Ezt elfelejtettem. Ezt mondjuk el, mert bocsánat, a igen. drága jó Ferenc tél, ami ö, közösségi tervezésben mindannyiunk örömére a Budapest legegészségesebb utcája, a Tompa utca kitorkolásában található. Itt lesz egy nyárváró gyereknak, teljesen egész nap, fél tisztő, süső a sárkánnyal. nem soronszor a végén elekistán koncert Arcade koncerttel 3:45-kor, és közben tulajdonképpen minden lesz, és a játszótér bővítése is. Tehát átadjuk a kibővített játszótéret, amit már úgy vártak. Akkor másodszor is megköszönöm a rendelkezésre. Köszönöm én is. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Rekamé, ö, reklám következik. A civil rádió még mindig számít az önök személyi jövedelem adójának egy százalékára, ha önök érdemesnek találják a civil rádiót erre. Az összes szükséges adata a honlapon megtalálható. <tos> Ez reklám volt. A június első hete hogyan alakul, ezt majd elmondom önöknek május 31-én pénteken. Köszönöm a Civil Rádiónak, a Csorbának, a Jóistennek, a Szerencsének, Szeretteimnek, köztük a hompolának, az ő lányának, az én lányomnak. Nem szeretnék olyan lenni, mint a Lang Györgyi, aki így fölsorolja, mert az neki jól áll, én meg nem akarok az epigónja lenni. Így aztán már csak az e-mail címemet mondom, dörö.fi gmail.com, valamint azt, hogy május 27-én hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz, aki pedig úgy gondolja, hogy telefonál, azt telefonálni fog. Jó reggelt. Na, jó reggelt! Ja, a következőkhez kell a karácsonytól, hogy lehetséges az, hogy egy parkolási rendszert, és ott ugyanazokat hibákat mindet, mint de meg, a hibákat elkövetik mindent. Ezt azt nem tudjuk, hogy ugyanazokat a hibákat követték el. Tehát nagyon szépen köszönöm a jó indulatot, de ennyi jó indulatra nem biztos, hogy szükségem volna. A kiindulópontjával baj. Van baj. A többi az már. Május 27-én Akváriumklub volt lokál, este fél nyolctól Bakács, Filipov, önök meg én, nagyon messziről jött ember. 165. Derült égverőfény. Wagner kétszer nem tévedhetett. Bár tegnap sem tévedtem, csak az előrejelzésem volt rossz. Jó reggelt. Jó Köszönöm az egész heti műsort, és jó hétvégét kívánok! Viszont! Ötven! 30. Elnézést kértem már a nyolc órás hírektől. Annyira nem kell elnézést kérnem a 9 órától. 9 óra 1 perckor fognak elhangzani a 8 órás, a 8 órára vonatkozó hírek. Hírek következnek.